אנחנו עושים הרבה מספרס ישראל, לצערי, אני רפל בן דוד איתי, מאור אלווה, אז יואב מאייר וחנן שטיין. אני מתאר לעצמי שגם לצערכם אתם פה איתי. מתישהו נשמח? מאור, מתישהו נשמח? אתה יודע, מתישהו נשמח. הכל עובר בסוף. כן, עם טוטנאם נשמח או באופן כללי? פעם בחודש, לא? זה הממוצע כרגע. פעם בחודש ממוצע, השאלה אם אנחנו באיזה יום זה יוצא, כאילו, עם הראשון חמישי עכשיו אולי אנחנו... אמרנו יקרה... שבת בשבע וחצי, לא? מתי יש משחק שבת בשבע וחצי? עוד חודש בערך. יש לנו יומי ראשון כל הזמן, ראשון חמישי, ראשון חמישי, מנצחים ביום חמישי, באים לפרק ביום שני, כבר הפסדנו, זה בעיה. <laughs> <laughs> אני חייב להגיד משהו, אני רואה את התמונה של חנן, ו... ואני אומר לעצמי, מה היה קורה אם היינו מביאים את פלמר ולא את ג'ונסון? ברור. אני אגיד לך מה היה קורה. פלמר היה שייט. זה מה שהיה קורה, נכון? אתה יודע מה באמת היה קורה? הוא לא היה מפקיע, אולי היה לו פנדלים. אנחנו לא מקבלים פנדלים, הוא לא בכלל. 17 מ-17, וואו. איזה מספר מטורף זה. גמר ליגת אלופות, גמר ליגת הלופות. את מי אתם לוקחים, קיין או פלמר? זה פנדל ראשון או פנדל שני? פנדל מכריע. אבל הראשון שלו במשחק? היחיד, היחיד המשחק. במשחק, מכריע. אוקיי. דקה כ... 90, 0-0. אה... נראה לי פלמר, לא יודע, دה... כאילו למרות שקיין, אתה יודע, אני רוצה שקיין, אבל... הפנדל השני נגד צרפת. כן, זה כאילו... אול, מה זה הפרנקפורט גם כן. כזה... טוב, אה... טוב, העניין הוא שלקיין יש כאילו... אם הוא רואה תואר, אז הוא... זה כן. עשוי לגרום לו להכתיס. <laughs> <laughs> גם אתה אומר, שמת את הבועט הכי טוב כרגע בעולם, כנראה, בפנדלים, מול השוער שהסיכוי שהוא יעצור פנדל זה כאילו, אם נפגע אולי לא ברק. לא קיים. כן, אם נפגע... זאת אומרת, מפגע... זה רק אם הבועט לא שם לב לאיפה הוא קפץ לפני שהוא הפנדל בא... השני שלו היה כל כך איטי, ששוער אחר היה כאילו מזנק, קם ולוקח אותו. פורסטר, כאילו, הוא אפילו לא נפל לגמרי, הוא פשוט כזה זז הצידה וזהו. <laughs> <laughs> I fell and, and I can't get up, זה כאילו מה שהיה איתו. אגב, מה שהזוי שהוא באופן מאוד הזוי, <laughs> היה מהשחקנים היחסית, הכל הכל <laughs> יחסי, הוא היה ביחסית השחקנים <laughs> <laughs> היותר טובים שלנו, נראה לי, אתמול כן. <laughs> <laughs> כן, אבל גם העצירות שלו, אני לא יודע, היה לו מול בורנמוט, היה לו מין עצירה כזאת עם היד, כאילו באמצע הירידה, אני לא יודע. צריך לדבר על בורנמוט גם? לא, אני אפילו לא זכרתי את זה. עכשיו אתה מזכיר את זה, וואי, וואי, וואי. איזה דיכאון. אנחנו צריכים לקבל פרס על זה שאנחנו מקליטים, באמת. יציבות שהקבוצה לא ראתה. כן, מה, כל שבוע מביאים, הנה, פתאום מחזירים את מאור אפילו, בדיוק. הוא לא רצה לעלות, לא רצה. אבל... לידים לת... זריקה. בדיוק. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> יהיה לו קרמפס. לא יודע אם הוא ישרוד 90 דקות. בדקה 60 אנחנו עוצרים את הפרק כדי שמאור ישרוד את הפרק הבא. <laughs> <laughs> בוא, בוא, בוא נראה מה הריבית שאני אשלם מחר. <laughs> <laughs> <laughs> אחרי זה אתה תעלה את הציוץ התורני ש... פרקים איתך, הם הרבה יותר טובים, יש הרבה יותר האזנות. נו, למה ה... צייצתי את זה? ואז לא, אתה... יגיע... לא ואז אתה תמחק את הטוויטר שלך, כמו פורו. אחרי הפסד פסד... לא קל, אז הוא מצייץ את זה, שהוא, לו נתונים טובים, וגורם לכל הפן ללכת נגדו. עכשיו, אין לו טוויט... אין... הוא מחק את הטוויטר פורו גם כן, כמו ג'ונסון שעשה את זה, אז עכשיו אנחנו נמצא ל... רצף של עשרה משחקים שפורו כובש. אז תנסה גם אתה, אמרו, אולי זה יעבוד. הנה, רצית אופטימיות, יש סיכוי שננצח. כן, כן, טוב, תראה. האמת שהבעיה שלנו זה לא לשים גול, הבעיה שלנו זה לספוג יותר מאחד. התייעצו איתי לפני דניאל חיימוב מופיעים בספק, שאל אותי לפני ביום שבת, לפני שהוא הרכב, או ביום שישי זה היה. מה אני חושב כאילו שהוא רוצה אם לשים את ג'קסון או לא לשים את ג'קסון. אז כאילו אמרתי לו אנחנו נספוג כאילו אנחנו ברור אין מצב קלין שיט עם שני שחקני הגנה כאילו מה זה היה גריי ודרגושין ויחד עם פורסטר אנחנו נספוג אבל זה מפלמר כנראה ולא מג'קסון. <laughs> אז נראה לי הוא שם אותו על אבל uh, פתאום זה לא שני הבלמים שלנו שזה גם כן היה זה היה אני כאילו. ב... עכשיו הם מפרסמים שעה ורבע לפני, אני רגיל לשעה, פתאום שעה ורבע, אז קיבלת עוד רבע שעה שאתה באטרף. כי פתאום אתה רואה, משום מקום את מיקי, רומרו כבר ציפינו אותם עד שהוא יחזור, אז כאילו הוא חזר, ופתאום אתה אומר, אוקיי, יש לי צמד בלמים ראשון. ואני מגיע למשחק נגד צ'לסי, ואז יש לך עוד רבע שעה אחרי זה, שאתה מוביל 2-0. אז כאילו יש לך, היה שעה וחצי שאתה בעננים. ואתה לא מאמין שזה מה שקורה לך. ואז טוטנה מגיע. <אז> ו... <למה? laughs> וזה 10, נגמר. 13 דקות, לא? היה דקה 17 כבר, אה לא סליחה, כן דקה 17. 2-1. סנצ'ו, וכאילו, <coughs> זה... אני לא יודע, יואב, זה לא הרגיש כאילו היינו ממש טובים. זה הרגיש כאילו נותנים לנו את המתנות. לא, <coughs> קוקורלה היה... <coughs> היה ממש טוב. כן. היו צריכים... צריכים לקחת לו את הנעליים, לא לתת לו להחליף. <coughs> אז זה לא, כאילו, לא היה פה משחק שאתה אומר, אוקיי, הנה, 2-0 היינו מעולים, אבל בקלות מאוד היינו יכולים לשים גם 3 ולגמור את המשחק הזה לא, לגמרי. לא, מחצית ראשונה היה יכול להיות, אה, כן. אה, גם סולנקה שם, גם סארי עם הכדור עם כן. לא יודע, זה מה שעולה לי כרגע, אבל כאילו... צ'לסי שלטו בכדור, אבל הם לא היו מה שהם היו במחצית השנייה. נגיד זה ככה. אה... גם אנחנו כנראה לא היינו כמו שהיינו במחצית השנייה. אה. כן, <laughs> כן. והיה uh, שם את הקטע הזה של ה... מה שנקרא ספק אדום, נקרא לזה. Uh... ענן זה ספק או שזה... כאילו, אני לא, מבחינתי <אח> <אני, אח> אין ספק. <אח> אני גם, איך שראיתי את זה, וגם בזה, וכאילו אפילו השדר האנגלי, שבזה שראיתי הוא אמר כאילו, זהו, יצא עוד לפני שהיה בדיקת VAR. <אח> <אח> ואז כאילו פתאום ה-excessive force הזה, נכון? ככה הם קראו לפרמטר של הבדיקה. ואז אתה יודע, הראש מתחיל ללכת אחורה, ואני אומר, לא יודע, אז האדום של רויאל נגד ארסנל, excessive force כאילו, או הרומרו שגלש והלך ל... לק... <אז> וגם כאילו, מתי זה השתנה? מתי הכניסו את הדבר הזה? לא... לא יודע. שוב, אני גם לא רוצה כאילו... לא בגלל זה הפסדנו, נגיד ככה. זה היה עוזר לנו לנצח, אבל לא בגלל זה הפסדנו. כן, ברור שזה היה עוזר, כאילו, מול עשרה שחקנים. כנראה ש... זה היה קצת יותר טוב. Uh, טוב, אבל בואו נחזור רגע, כאילו, דקר... אני... דיברנו על... הזכרתי את שני הבלמים ששיחקו. הדקה 15 מאור איבדנו כבר את uh, רומרו, והפעם אין בן דייוויס שיהיה לגבות אותו. Uh, יש פה איזשהו עניין עם הצוות הרפואי, אתה חושב, שנותן להם את האוקיי, לא ולמיקי, מיקי גם ירד, כ... ירד בגלל פציעה, אבל אומרים שזה לא משהו רציני כל כך, זה איזשהו קרמפס, משחק כן, 80 הוא, דקות. הוא, uh... הוא ישב שלוש דקות על הדשא, אז אני לא יודע, כאילו, אם זה לא רציני או כן רציני, זה מפחיד מיקי, אני חייב להגיד. אנג'ה אמרשר אומר איזה משהו אחר, הוא הרגיש, אני יודע, ב-kwad? בקו... זה נשמע לא טוב, kwad. זה כבר לא בויין, נשמע ארבע כן. ראשי. האמת, <laughs> זה נשמע, אתה יודע, בויין ב-westam, זה נשמע כמו גם שחקן של westam. איזה קשר שהם יביאו <laughs> עכשיו כן. בינואר. <laughs> אני לא הייתי מרוץ מזה שהם פותחים, מה, כאילו, בסוף קיבלת את אותה תוצאה, נכון? כולנו כבר השלמנו עם ההפסד לצ'לסי, תכלס. אה, אני לא יודע מי היה יכול לפתוח, אתה יודע, אולי לעשות ביניהם את הרוטציה, אחד, כל אחד מחצית, או משהו כזה, שלא, שלא נרגיש too much, כאילו. שוב, גם מה אתה יכול לעשות? בסוף הוא ייפצע דקה 15, ומיקי יעלה מדקה 15? כאילו, זה לא, לא יהפוך את זה פתאום ליותר טוב, כן? כן. Yeah. אבל הוא היה אמור להיות 90 דקות, לפי אנג', לפי מה שחשבו. מיקי זה שעלה עם ההגבלת דקות. אתה יודע, אנחנו הרגשנו את זה, שזה כאילו, לא יודע, אני לפחות לא הרגשתי שמדובר פה בהחלטה מקצועית גרידה, מה שנקרא. כאילו, הרגשתי את הלחץ, פעם ראשונה אולי בהיסטוריה של אנג', שהוא כאילו... ככה אני חושב, לא נדע, כאילו, כי הוא לא אומר את האמת. כאילו, אולי הוא אומר את האמת, סליחה, אבל... <laughs> אבל... זה... אני מניח שאני לא היחידי שהרגיש ככה. זה, זה העניין. <laughs> זה כן היה משום מקום, במיוחד מיקי, למרות ששניהם, לפי מה שזה נשמע, התאמנו עם הקבוצה, מיקי במיוחד כבר איזה שבועיים הוא מתאמן, ורומרו זה היה נשמע כאילו... הוא אמור לחזור להתאמן, הוא אמור לחזור להתאמן, אלא אם כן... בשישי הוא אמר שהם לא יחזרו, אז מה? הוא אמר שיחזור ל... מקווים שהוא יתאמן מחר או משהו, אז כאילו, מה, הוא העביר אימון של... אימון אחד, ואז פתח איתו במטרה לשחק 90 דקות? אני לא יודע מה הפציעה בדיוק בברוין, כאילו, זה גם כן... נראה לי פשוט. כן, אני יודע שעם שבר אפשר לשחק. כן, אבל... כזה, כאילו, אין פה מה לעשות יותר מדי בברוין. כאילו, היה שם איזה מי רגע לא שהוא, שהוא ירד כזה להגנה והוא רץ כזה מוזר, זה היה נראה קצת יותר מזה. לא, אבל במה הוא נפצע בכלל? איך, זה היה במסירה אחורה בהגנה כזה, משהו, ניסיון של עקב זה נראה. כאילו, משהו לא, לא ברור. בכלל העקב לה... את... הזה שלו שם בד... בדקה שבע נדמה לי. זה זה, נראה לי שם הוא נפצע. אחרי זה הוא התחיל לתפוס, אני חושב שזה, פה הנקודה <אז> שהוא כן, נפצע, הוא פשוט משך עוד כמה דקות. יאמר לזכותו שהוא... משך עוד כמה דקות. <laughs> יש עוד <laughs> דברים. רגע, הוא יצא בשתיים בשאר <laughs> המקים, או שהוא שתיים ואחד? כן, כן, שתיים ואחד. <laughs> <laughs> בכלל לא אהבתי את, המה, את המהלך הזה, כי, כי כשהשחקן, כאילו, מנהיג ההגנה שלך, כן? עושה כזה דבר, אז זה שם את הרף לכולם. זה מאפשר לביסומה ולסער אחר כך לעשות את הטעויות שלהם, כי הם משחקים על ה... משחקים כאילו... כמו משוגעים, אתה מבין? כאילו, זה חסר אחריות, אין לי מה להגיד. זה לא סתם להניע כדור בתוך הרחבה מהו, יוהאן קרויף, כאילו, באמת, בוא נירגע, כאילו. זו דעתי, לא יודע, אני לא אהבתי את זה. טוב, אתה יודע, זה לא... בסופו של דבר לא קרה עם זה שום דבר, לא ספגנו בנקודה הזאתי גם, והוא ירד היה 2-0, דרך כך שתי דקות אחרי זה זה היה 2-1. את האמת שער שכאילו אין לי יותר מדי, לא היה שחקן ספציפי שאני חושב שצריך לבוא אליו בטענות בניגוד ל-99% מהשערים שספגנו העונה. יחסית רגושין, כן? כן, אבל בדיוק עלה גם, אז אתה יודע, כאילו, מה אני יכול... אתה עושה לו הנחה, אבל אין מה לעשות. נכון, אני עושה לו הנחה. אבל דווקא אני חושב שזה מאוד מתכתב עם שאר המשחק, כי אני חושב שהגול הזה שספגנו הוא באמת לא בהכרח טעות אה, אישית, כמו טעות מערכתית. Yeah. בסוף I'm אלה sorry. בדיוק המצבים שיש לך קו הגנה שנע ביחד עם, עם מי שמניע את הכדור, ופה היה גם איזשהו חוסר תקשורת, וגם אה, בכללי פשוט עמידה לא נכונה, ואני חושב שבכללי אפשר גם להמשיך לדבר על הדבר הזה, על כל המשחק בהמשך. כן, זה היה בסופו של דבר רגע ששינה, כאילו במקום שתשים פה את השלוש, ארבע, תגמור את המשחק הזה, שתיים אחד מאוד קליל שלהם, כאילו סנצ'ו פתאום נראה כמו שחקן, וזה היה לנו, כמו שהזכרתם, הזדמנויות, את הנגיחה של שר, אבל אז מחצית החילוף של, של מרסקה, הכניס את גוסטו במקום לביה, עשה שם... הפעיל שם, äh, גוסטו היה בסופו של דבר טוב מאוד, ופירק אותנו בסופו של דבר. אין פה, אין לי דרך אחרת לתאר את זה. אנחנו עשינו חילוף מה, רנן נפצע, הבנתי שהוא חולה, שזה מוזר, <אח> כן, נראה שהוא נפצע ועכשיו הוא חולה, אז גם כן, משהו שם, הצוות הרפואי שלנו זה הזיה, אבל בסדר, זה אנחנו יודעים. <laughs> ואז פלמר עם ה-2-2 אחרי... גלישה, אני לא יודע איך להגדיר את זה, חוץ ממטומטמת של ביסומה. מה אור, אולי לא תחלוק על זה שלא, שלא הייתה לו ברירה מה לעשות. אני לא ש... חושב שהגלישה לא מטומטמת, אני, אני כן חושב שקבלת ההחלטות לא הייתה כזאת רעה, כאילו, הוא פשוט, הביצוע היה לוקה בטירוף. כן. ג'קסון עמד שם במצב של 1 על 1 סלאש להוציא רוחב. די חופשי, כאילו, מישהו היה צריך להגיע לשם. לא היה כיסוי, לא יודע, ביסומה היה רחוק, הוא גלש מוקדם מאוד, ג'קסון הספיק לתת עוד קטנה לכדור, ואז הוא באמת לקח רק את השחקן. אבל כבר ראיתי את ביסומה מוציא כדורים כאלה בכל מיני אזורים במגרש. זה לא... כאילו, הביטחון של ביסומה לעשות כזה דבר, בעיניי הוא, הוא במקום, כן? כי הוא, הוא רוב פעמים לא... בוא נגיד, בניגוד לרומרו, בסומה הוא לא קצב, אוקיי? הוא באמת מחלץ כדורים יחסית, הוא עושה פאולים מטופשים. גם הצהוב נגד סיטי, זה היה פאול מטופש. Yeah. זה, הוא לא, לא הצהובים שלו הם מטופשים. לוטון, שנה שעברה, שתי צהובים מטומטמים שהוציאו אותו באדום, כן? הוא לא אה, ברוטלי, אתה מבין? ו, וגם זה, בסופו של דבר, נפל על ה... על ה כאילו, הטמטום הת, הוא ב, בתזמון, הוא לא ב... Uh, אני לא יודע, אתה אמרת שאני לא... נותן פה מוותר קצת לדרגושין, אז אני חושב שאתה מוותר פה לביסומה, כי אתה לא יורד לגליץ' כזה בתוך הרחבה. אבל לא, לא היה שחקן, וואן. מה אתה רוצה? אתה, אתה רוצה להגן על הכדור, נכון? אז אתה, אתה, לא, רוצ... אתה עוד פעם, לא יורד לכיוון לרג... הרגליים, אתה יורד ל... אתה עושה מה שמייקל דוסון רגע, הבעיה שלך שהוא ירד לרגליים, או הבעיה שלך שהוא ירד לגליץ'? תחליט. הבעיה שלי <laughs> שהוא ירד לגליץ'. ואם אתה יורד לגליץ', אתה לא אין כזה דבר לא לרד לגליצ'ים ברחבה. יש, כאילו, זה קורה במשחק. לא יודע, אתה יורד מהגליץ', כאילו, מה מטר, הוא היה בפנדל והוא ירד לגליץ' בתיבת החמש. הוא... בסדר, אז אנחנו מדברים פה לא... על התזמון, על, על המיקום שלו, על הרבה מאוד דברים, זה אבל... זה לא רחוק לה... מלהיות אדום גם. ומה עשית בזה? אני גם אמרתי לך, זה לא שאני מהלל את, ה... את קבלת ההחלטה הזאת, אני פשוט לא חושב שהיא הייתה, אה, כאילו, אה, לא יודע להגיד את זה, כאילו, אני לא מנסה להוציא אותו בסדר, שלא, שלא, שלא יישמע זה, אבל, אבל אני כאילו יכול לראות מה עבר לו בראש, אתה מבין? אז, אז אני לא, האמת, <laughs> אני, אני, כי אני חושב, <וואלה> לא, כי, לא אני, אני גם רגע אגיד, כי אני חושב שיש... יש איזושהי התכתבות בין ביטחון עצמי לטמטום. אני אגיד את זה רגע באיזה צורה מציינת. כן, ועכשיו בישומה באמת מוכיח את עצמך, ברדורים, מה שאתה אומר מור, אני מסכים איתך. יש לו את היכולת באמת ללכת ככה סביב השחקן ולנסות להוציא לו את הכדור עכשיו, הרבה פעמים זה נגמר בעבירה. ואז באמת אתה שואל את עצמך, האם מדובר בעניין של ביטחון? האם זה שחקן חזק, שפועל נכון, או שזה איזשהו... כשאתה לוקח ביטחון ועוד שיקול דעת, כוש, כושר קבלת החלטות, איך שלא תקרא לזה מוטעה, יוצא לך טמטום. <laughs> אני חושב שזאת המשוואה. <laughs> אני חושב שזה מה שקרה פה, כי אם, לא יודע, גם אני וגם רפי ויואב, לא יודע מה, מה הוא חושב, הוא המשתנה הבלתי תלוי במשוואה, אבל אני חושב <laughs> שבסוף, <laughs> אני כאילו, ועוד אחרי כל הבירות, ראיתי את הגליץ' ועוד לפני כאילו היה לג'קסון מספיק זמן לעצור, אה, להכין לעצמו כוס תה ולשים את עצמו בדיוק ברגליים של ביסומה כדי ליפול, כאילו זה היה כבר ברור מראש. Yeah. כאילו תפסתי את הראש עוד לפני השריקה. זה כאילו אתה I... רואה אותו מתחיל את הגליץ' ואתה זה, מה אתה עושה, מה אתה עושה, מה אתה עושה. <laughs> אבל, אבל, אבל זה לגמרי מה שאמרתי, כאילו פשוט, ה, ה... אני כאילו מסתכל על המצב ומה הייתם רוצים, להשאיר את ג'קסון חופשי, ליוות? זה יכול להיות גול באותה מידה, כן? סטטיסטית, אני חושב שהאקס ג'י היה אומר שזה עדיף, לא? לעומת פנדל של פלמר. כן, אה? לא, אבל אני חושב שמה שרפי אומר, זה נכון. בסוף גם זה היה יכול בכיף, בכל לגמר באדום. ואז בכלל, כאילו, אלוהים יודע איך המשחק הזה היה ממשיך. לא שאני יודע אם זה היה יותר גרוע, אולי כבר לא, היה לנו תירוץ. <עד> כן, תשמע, כל <laughs> המהלך הזה שם, הם, הם לא יודע, כידררו לנו בתור הרחבה איזה דקה וחצי. <עד> <עד> שאני <עד> <עד> <עד> <עד> רוצה, לה... <עד> אם אתה מזכיר את זה, אני רוצה ללכת לשער השלישי רגע, לשער של אנזו <עד> פרננדז. זה לדעתי <עד> השער הכי ביזיוני שראיתי בעיתות כבר הרבה מאוד זמן. <עד> פלמר נמצא שם באגף ימין, לבד. אתה יודע, אם זה היה מסי, היו עוצרים את התמונה, או מרדונה, עוצרים את התמונה ומראים סביבו איזה שישה שחקנים שהוא מפרפר אותם. ובדרך כלל, אתה יודע, זו אשליה אופטית, אין באמת אה, לחץ עליו, או לא מנסים לחטוף, אה, או שזה נראה קצת שהם רחוק. אבל היה אשכרה שישה שחקני הגנה סביב פלמר, שאף אחד מהם לא מצליח לעצור את פלמר, לא מנסה אפילו לעצור את פלמר. הוא הולך קדימה, אחורה, מי... עושה פדלד, הוא עושה מה שהוא רוצה שם, לעין זו שלבד, כי כולם הלכו לצד של איפה שפלמר. שישה שחקנים לוחצים, לוחצים, אני אפילו לא יכול להגיד את המילה לוחצים, כי הם לא באמת לחצו. הם פשוט עמדו שם והסתכלו על פלמר, ואמרו, וואו, איזה שחקן, טוב אתה. אולי הם קיפטנו אותו בפנטזי, אני לא יודע. <laughs> אני באמת שזה, שער אומר, כאילו, מה, מה אתם עושים? על מה אתם עושים במגרש? כאילו, זה לא... זה לא עניין של מאמן, זה לא עניין של מי שמאחוריי, דניאל לוי, ולא מי שלעדו, ג'ו לואיס, זה לא אניקס, זה לא האוהדים, זה לא כלום, זה פשוט... אני, אני לא יודע, אני לא יודע איך להגדיר את זה את האמת עכשיו, שאני חושב על זה. אין לי מושג איך להגדיר את הביזיון הזה בשער הזה. אבל... לא, אבל זה מראה לכל המצב שלנו. כן, אין לי איך להגדיר את אתה... זה. כי אתה, כל המחצית השנייה הרגישה, אה, כאילו אתה מחכה לספוג את הגול. אני זוכר שבועז רשם בקבוצה שהוא חי את עוד 30 דקות. כבר בדקה... אני אמרתי שתוך 3 דקות סופגים שער וספגנו תוך 3 דקות. <laughs> זה היה בפנדל. כאילו, אחרי הפנדל הזה, שזה באמת היה כאילו לתת להם, אתה יודע, כמו, לא יודע, כמו לתת להם איזה סוכריה כזה, על זה שהם ניסו כל כך הרבה, אז, אז הסף שבירה שלך הוא, בגלל שאין לך שום... ואסף דיבר על זה בפוד, אין לך שום מנהיג בקבוצה הזאת. כן. בואו בוא נתייחס למשחק, אחרי זה נגיע, נגיע לדברים, רוב הפרק היה על דברים שלא קשורים ספציפית למהלך כן. המשחק. אני דווקא המשחק חושב ש... אז אני חושב שדווקא טקטית, מה שקרה שם עם פלמר, א', כאילו זה הרבה מזרנו במשחק, למי הפסדנו בחמישי? לבורמוס, נכון? כן. <laughs> שיגידו אז... שהמשחק יותר גרוע מיום ראשון. הרבה יותר גרוע. כן, עכשיו, במקרה, כאילו, התמזל מזלי, ונסעתי לתל אביב לראות בסטודיו של אוהד, ובמקרה עוד יותר התמזל מזלי, וישבתי ליד המומחה של המועדון לשפת גוף, שבאמת, אלון ככה אמר לי כל הזמן <laughs> תוך כדי המשחק על השפת גוף שמראה נרפות, וחוסר כוח, וחוץ מגרייבר, אף אחד שם לא רץ, ולא, ולא התאמץ, קולסבסקי <ך קוד> אולי גם אפשר להוסיף. ואני חושב שגם פה... מול בורנמוט? כן. כולוססקי מול בורנמוט איבד 30 כדורים, זה דבר לא ש... אני לא מדבר על איבד, אני או. מדבר... לא, אני לא מדבר על, על, איב... על איבוד כדור, אני מדבר על אה, השקעה. הוא רצה להיות עם הכדור, כן. הוא רץ וזה, על אני מדבר, על שפת גוף אנחנו מדברים, <laughs> לא על שליטה בכדור. <laughs> <laughs> ו... ואני חושב שהיה משהו גם במשחק הזה, ואני חושב שמהבחינה הזאת, אם אני מסמן מישהו... בקטגוריה הזאת של נרפוד, זה הודוגי. משהו בו, השפת גוף שלו, פשוט אה, שייט כאילו, משהו, ו, ו, וגם זה מחזיר אותי לגול הזה, לסבסוב הזה של פלמר שם, כי הוא פשוט איבד, הודוגי איבד אותו בקלות מדי. משהו שם היה רך מדי, קל מדי, ואני חושב שזה הרבה מהסיפור באופן כללי, גם בלחץ שלנו לאורך כל המשחק. כמה פעמים פלמר הצליח להגיע לכל מיני פוקץ כאלה ולקבל כדור, ומשם כאילו הבילדאפ שלהם גם פשוט רץ קל מדי עלינו, מגיעים יותר מדי בקלות לסף ה-16 בפנימה. אבל הודוגי מחצית אה. ראשונה היה טוב, על נטו, בהגנתית. התקפית הוא הרס שתי התקפות, שכמעט הביאו גם לגול אחד בהם, אבל הוא פתח את המשחק דווקא טוב. הוא היה יותר טוב מהרגיל. ואז אה, נכבא. בטח הגנתית. גם סון פתח טוב את המשחק לדעתי. וקרא <אם> לו שם משהו כאילו. שוב קרה מה? אני חושב שבגדול <ממש> המאמן <ממש> שניצח את המשחק כן אבל uh, קרה שם משהו מחפש שנייה והשער הזה השוויון כאילו זה כמו היה לחטוף איזה סטירה מצלצלת לביטחון והקבוצה הזאת לא צריכה הרבה כדי לאבד כן, את המשחק. אבל העניין זה שזה לא באמת זה לא הגיע משום מקום הסטירה הזאתי זה כאילו מישהו שכל הזמן בא כאילו בא אליך מאחורה. וטפח לך על השכם כזה, עשה טק טק טק טק כל הזמן, על הכתף, כאילו מציק לך, טק טק טק טק טק טק טק, ואז כשהסתובב אתה נותן לך את הבוקס. זה היה צפוי. ידעת שזה יקרה, ואז כאילו, השער השלישי, זה היה צפוי לגמרי שזה הולך לקרות. ולהאמין שאנחנו נשווה? לא האמנתי שנשווה. לא חשבתי ששר יעשה טעות כזאת, אבל שר היה גם כן במשחק כל כך גרוע, ולעשות את הפנדל הזה, זה עוד פעם, זה ביחד, זה כאילו... אני במשחק גרוע, הכל לא הולך לי, אני לא חושב, אני לא זה, אז אני אעשה את הפאול הטיפשי הזה. אז כאילו, עוד פעם, זה הכל ביחד, זה הכל מצטרף לכל הטעויות האלו. שמע, ו... חנן, אני חושב שאתה נגעת בנקודה כאילו שהיא אולי, היה... כאילו היא המפתח לכל הסיפור הזה ב... בתקופה הזאת. דיברת על נרפוד, דיברת על uh, לא רצים, דיברת על uh, כאילו משהו כזה, לא שמי רצה זה קולוסבסקי וגריי, כאילו קולוסבסקי אנחנו יודעים מה ה שלו, וגריי הוא ילד שלא משחק קבוע, אז כנראה יש לו קצת יותר בחומסות חלב שם, uh, אבל בגדול... מי שמסתכל, אני פשוט חיפשתי את הנתונים פה בצד, אבל אני לא יודע, לא יודע להגיד אותם, אבל אני מרגיש שזה זה, זה, כאילו שמעתי את זה קצת וקראתי קצת, אבל אין לי ממש את הכל הכל. אבל אם מסתכלים על המשחקים, נגיד שהיינו כאילו, וואו, כן? שזה יונייטד, זה סיטי, זה אסטון וילה, זה וסטהאם, כאילו מה ששינה את המשחק שם, רואים... שבעצם הנתונים הפיזיים שלנו היו מטורפים. נדמה לי נגד סיטי, אנחנו שברנו איזה שיא של ריצה או הפרש בין שתי קבוצות שרצות על המגרש. ו... ו... ואתה רואה שאת כל ההפסדים שלנו, ולא רק הפסדים, גם, גם מפלות, אנחנו סופגים כשאנחנו פשוט לא מצליחים. להחזיק את האינטנסיביות הזאת. עכשיו, לא מצליחים להחזיק את האינטנסיביות הזאת, אתה תבוא ותגיד לי, טוב, בסדר, יש פצועים, אבל זה בדיוק העניין. מרוב שאתה כל כך אינטנסיבי, ופה אולי הביקורת על אנג' הנה, שימו לב, ספייר זה ישראל, מעבירים ביקורת על אנג', כן? <laughs> <ש> כאילו התוכנית משחק שלו היא לעשות את אותו דבר, רק עוד יותר חזק ועוד יותר טוב, ו, וכאילו כאילו, זה, הוא רוצה לנצח את המשחק, על לשלוט במשחק שלו, זה באמצעות לה, לשמור על אותה רמת אינטנסיביות לאורך כל ה-90 דקות. אולי, אולי איזה עשר דקות ככה אה, יש, אפשר להוריד קצת את הרגל מהגז, אבל זה פשוט גומר את השחקנים. ואם זה גומר את השחקנים וזה מייצר את הפציעות, והסגל לא התרחב, עם יותר משחקים, אז, אז יש פה בעיה. וזה, וזה מה שאנחנו רואים, השחקנים פשוט גמורים. הוא דוגי, אתה מדבר עליו, אבל אני חושב שהבן אדם הזה נח אולי 90 דקות כל, ה, כל העונה במצטבר. זה, כן? זה לא רק שהוא נח, לא נח. אל תשכח שהוא לא עבר פרי-סיזן, הוא עבר ניתוח בקיץ. לגמרי, זה רק מחזק את זה. כנ"ל <פור> פורו, דרך אגב, שניהם... גריי מחלדר שם כדי לתת להם מנוחה, אבל בסוף הוא גם צריך עכשיו, יצטרך לשחק נגד סאוטמפטון קשר, כי אין קשר, אולי שר יפתח קשר, אני לא יודע. רק אבל, בגלל שבישום המשה. כן, אבל, אבל שר, שר, יפתח, שר יפתח קשר, רגע, אבל מי ישחק ביום חמישי? <laughs> שר לא ישחק ביום חמישי, כאילו, אתה מבין מה קורה? ביום חמישי יש לך את... רגע, חמישי לא, זה אירופה, וטנקור. כן. כן אבל מאור, אני רוצה רגע להשוות ולהעלות גם. רגע, רגע, רגע, אנחנו לא משווים במעלים פה, אין כזה... יעני עיניי. הוא יכול פתאום להאזין, אז לא נגיד את זה. כן, כן. אז מה שאני חושב, שעוד בעיה שככה נוצרת, זה באמת, לא יודע איפה ראיתי שכתבו על זה או משהו, אבל באמת הייתה שאלה, נראה לי, לאנג' איפשהו, על כמות, אולי אני מחרטט פה, אבל שורה תחתונה, יש עניין של כמות הכסף שהשקענו. על שחקנים צעירים, וכמה, yeah. ואני לא מדבר על דובר שפצוע, זה ברור שכאילו זה לא פקטור, אבל אני מדבר בעיקר על גריי ועל ברגוול. ואני חושב גם על חבר'ה צעירים יותר, יש את לנקשר, ו... ואז יש באמת שאלה, כאילו, כששואלים את אנג' לגבי השחקנים האלה, והוא מדבר, כן, זאת השקעה טובה, ואני זה, וזה, וזה, בפועל הם לא מספיק נכנסים ברוטציה כדי להוריד מהעומס. ואני חושב שפה יש עוד איזושהי בעיה שאפשר לדבר עליה, או שהוא לא סומך באמת עד הסוף, ואם הוא לא סומך עד הסוף אז אתה אומר, אוקיי, אז הסגל שלנו הרבה יותר קצר ממה שחשבנו. ואז עוד יותר זה מתחבר למה שאתה אומר, מאור, של איך אתה מחזיק כזאת אינטנסיביות כשאין לך סגל כמו של סיטי או כמו של צ'לסי, אפילו כמו של ארסנל, שיכול לעמוד בדבר הזה. ואז באמת... אגב, אתה אומר סיטי, אבל תראה גם סיטי כל כך הרבה פצועים והם מגמגמים. כאילו, זה לא, אז על אחת כמה וכמה, אני אומר. כן. Okay. אז רגע, אני רוצה לקחת את זה. אם אנחנו יודעים, אם אין, שהוא יודע, זה לא שהוא לא יודע, הוא יודע את הסגל שלו, הוא יודע שהסגל לא מספיק רחב, והשיטה שלו היא מאוד אינטנסיבית. אגב, אתה אומר, כאילו, הם, הם נראים לא אינטנסיביים מהדקה הראשונה של משחקים. זה נראה שהם עולים עייפים למשחק כבר. לא, כאילו, אין אפילו, אתה אומר, רוצה 90 דקות, אוף הוא לא מצליח להשיג <אז> את, בוא את לא 10 דקות האלה. Okay. היה אתמול רבע שעה שהיו אינטנסיביים, okay. וזה גם היה בגלל טעויות של קוקורקו. אבל למה אינש לא משנה משהו? אתה רואה שזה לא, אתה לא יכול, שהקבוצה הזאת שבסגל הזה, בשחקנים שכל הזמן נפצעים, הם לא יכולים לעמוד בזה, אז למה לא לשנות משהו? אולי זה משהו באימונים שאתה צריך לשנות, אולי זה משהו במשחק, אולי זה לתת יותר הפסקות, אולי פחות לחץ, אולי, אני לא יודע, אבל, מאור, למה לא לשנות משהו? קודם כל, קודם כל, אני חושב שדווקא נגד הקבוצות גדולות, גם נגד צ'לסי ראינו את זה, וגם נגד סיטי ראינו את זה, הוא דווקא כן קצת משנה, אנחנו משחקים יותר מתפרצות מאשר החזקת כדור, אבל זה לא משנה את האינטנסיביות. למה זה לא משנה את האינטנסיביות? כי אנג' תמיד אמר שעל העקרונות הוא לא יתפשר, אוקיי? הוא יכול לשנות קצת. החלום שלנו זה לראות, לא עכשיו, אבל כאילו, אנחנו חולמים שהוא ישחק פתאום איזה שלושה בלמים, כן? כי זה מרגיש שזה הרבה, אולי יהיה הרבה יותר יציב מאשר הדבר הזה שיש לנו עם, עם שחקנים שמאוד מוגבלים על הקו, כמו סון או, או ג'ונסון, שהוא סבבה, אבל הוא, הוא טוב ב, כאילו בטאפין הזה, שהוא נכנס לקורה הרחוקה ושם רגל מסיימת. הוא לא ממש שחקן קו של קרוס ולהרים ולקחת את השחקן שלו. יפה, <laughs> בסדר, זה, זה, זה, זה לא שזה לא קורה, אבל, אבל כאילו, בא, זה, זה לא פעם, הסגנון okay. שלו. Okay. דרך אגב, בפורסט זה גם מה שהוא עשה, הוא, הוא שיחק כזה כמו שסון היה משחק אצלנו ביחד עם קיין, כאילו, מקבל את הכדור מאחורי הבלמים, ויוצא כאילו עם המהירות שלו כדי לקבל את זה מאחוריהם, ו, ומסיים. אז, אז אה, אני, חושב, אני חושב שכאילו, אנג' בסוף לא יוותר על האינטנסיביות הזאת, כי זה ה... זה האני מאמין שלו, והוא ימות על זה, כאילו, ו... ו... וזה בעיה <תכוונת> מאוד גדולה. רק... התכוונת שאנחנו נמות על זה. כרגע זה לכיוון הזה יותר. גם הוא, <laughs> בסוף <laughs> גם הוא ישלם <laughs> את המחיר, מה, מה, מה כאילו, אני, אני מקווה שלא. אני מקווה שלא, ואני מקווה שזה לא יקרה עד סוף העונה, לפחות, <laughs> כי אני יכול לראות למה, אני יכול לראות מה הוא, מה הוא מנסה לייצר, אבל... בסוף אין לו את הכלים לעשות את זה, ו... והוא שוחק את הכלים שכבר כן יש לו, ופה אז... הביקורת עליו. אוקיי, אז בואו נח... אני... נעצור את המשחק, נדבר על המשחק, לא נראה לי שיש לנו מה להוסיף שם. אתה אומר שאין לו את הכלים, אתה חושב שבינואר הוא יקבל את הכלים האלה? זה יהיה שוב פעם מאוחר מדי. שנה אוקיי. שעברה הוא לא אז... קיבל בינואר שני שחקנים, אחד הגיע, נתן לו אוויר להנשימה, כי נפצעו לו שני קשרי שמאל. כן. ואפילו היה יחסית סבבה בהתחלה, אני מזכיר לכולם. נכון. הוא התחיל עם איזה 2 מ-2 בשישה, 2 ו2 באיזה 6-7 משחקים. זה היה נראה ממש סבבה. כן. אה... והשני הגיע מאוד מאוחר, שכבר לא כל כך היה צריך אותו. בתכלס. כי... אוקיי, אז מה מונע מאיתנו לראות את ההמשך של הקריסה הזאת מבחינת אה, אינטנסיביות? כי בסופו של דבר האינטנסיביות תמשיך. <שחקנים> דרך אגב, אתה הנחת פה הנחה יפה שהוא בכלל מגיע <אנחה> לינואר. אני שואל, אני... חכה, אנחנו ניכנס לזה ל... נשאל פה יותר ממוכן. כאילו, דצמבר לא רק התחיל. נכון. אז בהנחה שהוא מגיע באמת, אז... והרכש, סבבה, מה יגיעו? שני שחקנים? אנחנו יודעים שלא יקרה. זה לא... אנחנו מכירים כאילו את מי שנמצא מאחוריי, את מר לוי, קרח השני בתמונה, ולא אני. Uh, אנחנו יודעים שזה לא יגיע, שהוא מש... לא יקבל את מה שהוא צריך, וגם אם הוא יקבל את מה שהוא צריך, זה ייקח זמן, ואנחנו נראה עוד שחקנים מבצעים ועוד שחקנים מבצעים. וזה נראה שזה, זה יכול להמשיך ככה, שאנחנו מפסידים, uh... מפסידים ומפסידים ומפסידים. ואז וגם, כאילו עוד מה... יותר, אנחנו על דפיסית כאילו עוד לפני זה. כלומר, אנחנו מבינים נגיד שבעמדת שבא... הקיצון שמאל, אנחנו חסרים. אנחנו מבינים שוורנר הוא לא באמת תחליף ראוי. אנחנו מבינים שסון... כרגע גם סון לא... כן, סון לא מתפקד. אני אגב חושב שסון הוא הכי גרוע שלנו אתמול. אפשר כזה להיכנס לזה מי שרוצה. העונה, למה אתמול? אני לא רוצה... הוא התחיל טוב אתמול לדעתי, אבל כמו כולם הוא... זהו, אני לא מתייחס לזה אפילו. אני חושב שבסוף, בתור הכוכב של הקבוצה, הקפטן של הקבוצה... אתה מצפה ממנו להיות הפרנצ'ייז פלייר, והוא לא. הסטאר שלך, הוא לא קרוב לזה. בדיוק, אז אני אומר, זו עמדה אחת, שהודובר כאילו היה אמור להיכנס גם שם, גם בימין, אבל באמת היה אמור לתת איזשהו... בוא, הודובר לא היה צריך להיכנס לשום מקום. הודובר, אנחנו, חוץ ממאור, אף אחד מאיתנו לא הכיר אותו. אני גם לא הכרתי אותו. לא הכרת? נתתי לך סטאר קרדיט. אבל שוב, זה שחקן. כשהוא הגיע התחלתי להבין במי מדובר, ואז אמרתי, כאילו. <laughs> כן, אני חושב שבאמת משהו היה אמור להביא איתו, מה שהוא מחזיק איתו, זה באמת כאילו משהו שאנחנו צריכים. ועכשיו אין לנו את זה. אז אתה אומר, אוקיי, זאת עמדה, זאת עמדה בעייתית. אתה מסתכל על מגן שמאל, שאתה אומר כבר הרבה זמן, אין לנו תחליף לאודוגי, שזה גם מבחינת החלוקה בעומס וגם מבחינת לייצר תחרות. אין לנו את זה. בלמים, אנחנו בבעיה רצינית. נראה עד כמה רצינית בימים הקרובים. שוער. אז אני אומר, מה שאתה אומר, רפי, אני אומר עוד יותר, אנחנו בבעיה קשה. למה עצרת פה, אבל? <laughs> לא, <laughs> אני... <laughs> אתה שר ימין, אתה כן... שר ימין. בדיוק, אני מרחם על האוזניים המסכנות שמאזינות לנו <laughs> בדרך <laughs> לעבודה מחר בבוקר, גם ככה שגורות <laughs> ועייפות. המצב כאילו לא, לא וואו, ואני חושב שבאמת ב, בעניין הזה, לפעמים, לא יודע, קצת כמו בשדה קרב כזה, כשיש כל מיני סיטואציות קשות, לפעמים צריך קצת לסגת אחורה ולעשות מה שנקרא re להתארגן מחדש ולחשוב. <אז> ולא נראה מה... שאנג' בקטע. לפי מה שאתה אומר, אז הציפיות שלנו העונה הזאת היו להיות, אמורות להיות, להיות במרכז טבלה, אולי במקרה להצליח משהו באחד הגביעים, ולבנות, להמשיך לבנות. בפועל, כולם, גם אנחנו, אני אישית, אני חשבתי שאנחנו נגיע, נהיה בטופ 4, לפחות בהימורים תחילת עונה. בגלל מה שהאנג' שידר. הוא שידר עונה שנייה וכל הדברים האלה, והוא אמר את זה כמה פעמים, הסילבר וכל הדברים האלה. אז עכשיו אנחנו מדברים על זה שיש כל כך הרבה חסרונות בסגל. אז כאילו אם לא אנג' היה קצת מתנהל אולי אחרת, יכול להיות שהציפיות גם היו אחרות, ועכשיו היינו אומרים, טוב, זו עונת בנייה, צריך עוד עונה, לוקח זמן, גם לארטטה, גם לקלוב, גם לפרגוסון, <אז> כל השמות האלה שאנחנו מכירים, ששומעים על זה. אז אולי זה על אנג' שהוא העלה ציפיות בצורה לא הגיונית? אני חושב שאנחנו העלינו קצת את הציפיות בעצמנו, הקהל, התקשורת, כאילו, אני לא חושב שזה אנג' אישית. אבל אני חושב שגם יש דברים שלא כל כך ידענו. אנחנו לא... מיקי ונדבן הוא עוד יחסית טרי אצלנו, אין לנו באמת דרך לדעת שהוא פצי עד כדי כך. זה טוטנר. זה טוטנר, לא דרך פצי. אבל דיברנו בקיץ, ואמרנו, אני חושב שאני אמרתי את זה, שאנחנו עושים קצת רכש כמו ברייטון, פשוט עם יותר כסף. זאת אומרת... זאת אומרת... הליכה הזאת על הצעירים, זה משהו שאתה עושה, כשאתה רוצה לבנות כאילו, הבאת מנהל מקצועי או ספורטיבי או איך שהוא לא קורא לא לו, טכני, לא משנה, ואתה בונה לטווח ארוך, גם אין ג'אבר את זה, שכביכול הצעירים האלה הם, הם לעתיד, אבל הם כאילו יכולים גם לעזור עכשיו, ו, ו, ו, והסגל שלנו הוא, הוא בהתאם, זאת אומרת, אתה לא... בוא נגיד ככה עם כמה שאתה לא אומר, אתה רוצה לשלב בין, ילד בן 18 שהגיע מליגה שוודית, הוא לא יהפוך להיות עכשיו כוכב מספר 10 לפני מדיסון, שגם הוא אגב לא יודע איפה הוא. אז, אז כאילו ה... בוא נגיד שהציפיות שלנו, יכול להיות שבאמת, מזה שעדג' אמר, אני לוקח תואר בשנה שנייה, ואגב, אני לא פוסל שזה עדיין יכול לקרות, כן? בסוף אנחנו עדיין בכל הגביעים, ו... עוד ו... יש ו... סיכוי לקחת גם את הלילה. בוא נראה מה יקרה ביום חמישי, אבל בוא נגיד שבאירופית האלה, אם כן יקרה משהו... אתה, לא... אתה אמור לעלות שלב ב-24, כן? כן. מה שיקרה ביום חמישי ישפיע על... אם נסיים בשמיניה הראשונה, אבל... לשלב הבא אתה אמור לעלות, זאת אומרת שיש לך שלושה גביעים שיכול להיות שחלקם יסתיימו החודש. ו... אז זה לא משהו שאמורים לחשוף, לא יודע, לקהל, לאוהדים, שנת פנייה אנחנו נלך על, על הגביעים או משהו כזה, כמובן שזה לא תואם כנראה את מה שהאנשים מאחוריי רוצים, כי הם רוצים איפה שהכסף הגדול נמצא זה צ'מפיונס ליג. סכום שיקבלו על שחייה בליקאפ, זה לא מעניין אותם. יותר מעניין אותם הכסף שיקבל ביום רביעי או יום שלישי בערב, בגלל <ערב> שמגיע איזה ביירן מינכן או ריאל מדריד. מאשר שנראות את האיש שמאחורך, יואב מרים, מניף משהו. והוא גם, הוא, ב... הוא בנפילה, הוא בנפילה. אתמול הסתכלת, אמרנו, אני, היינו מאוד שמחים, ההרכב, מרומרו ונדלבים, באמת שתי, שני בלמים שנחשבים, בלמים בוא נגיד, לא יודע אם טופ עולמי אבל סקנד uh, טיר עולמי זאת אומרו uh, אולי נחשב טופ עולמי אבל uh, ואנדווין עליין לא מבחינת רחשי uh, כאילו, הציבור מה שנקרא um, אבל אתה, אתה בא ואתה פותח את ההרכב של צ'לסי וזה ו... קבוצה שיש לה שתי קבוצות, כן? היא משחקת עם קבוצה אחרת בליגה קונפרנס. כן. אז, אז אתה לא, זה לא באמת ניתן להשוואה. כן, אבל אתה לא עכשיו, אנחנו לא... לא, אנחנו לא באים ביסה... להיות צ'לסי, אבל אנחנו גם לא... אני אומר, הסגל שלנו כרגע עושה רוטציות כמו אסטון וילה, כאילו, אנחנו באותו מצב. מינוס הצ'ימפנסוויג. לא... <laughs> לא, אין לנו הרבה יותר עומק מאסטון וילה. כן. להם יש חלוץ מחליף, זה כבר יתרון. שהוא אולי בעונה יותר טובה מהחלוץ הראשון שלו. גם לנו יש חלוץ מחליף, הוא פשוט פרש מכדורגל והוא לא הודיע לאף אחד. כן. טוב, אני רוצה שיש שני נושאים שהם הכי... Mm. אולי ש... הכי בוערים, אפילו את האמת שלושה, שלוש נושאים יכול להיות. יש את... Uh, תבחרו, בואו ת... ניתן לכם לבחור, מהו, אני אתן לך לבחור, ממה אתה רוצה להתחיל. זה אנג' לוי אאוט, ומה שרומרו... דיבר באחד הפודקאסטים של טוק ספורט בשפה הספרדית. ממה אתה רוצה להתחיל? <אנ> נראה לי מנג' אאוט. אוקיי. אז הרבה פעמים באים אלינו בטענות אלינו ספציפית, אליי אל, ואליכם ולכל מי שעלה בפודקאסט הזה אי פעם. את האמת זה אפילו הולך, שמעתי את, בשירות פוד מלכותו ושלושתם התארחו כבר בפוד פה וכולם נגד זה שיפטרו את אנג' גם אפשר ללכת לשם. ש... כל מי שיתארח פה בפוד לא רוצה שאנג' ילך. ואומרים שאנחנו, כאילו, מה צריך לקרות ש... כדי שאנחנו נגיד שאנג' אאוט, קיבלנו כמה שאלות כאלה בוואטסאפ, ב... בקהילה שלנו בוואטסאפ, בפייסבוק, וביונת דואר, ולא יודע במה, איפה עוד קיבלנו, בכל מקום אפשרי. אז מאור, מה צריך לקרות כדי שאנחנו נגיד, אוקיי, זהו. אנג' צריך ללכת. צריך לקרות קטסטרופה הרבה יותר גדולה, למרות שכרגע זה מרגיש קטסטרופה. אנחנו בסופו של דבר מנתחים משחק מ... מנתחים כאילו ממשחק למשחק, שזה מצב לא טוב, אבל אני רוצה רגע להסתכל על התמונה הגדולה, ולא, אני לא הולך להלל את אנג', אני דווקא רוצה להסתכל על התמונה הגדולה של המועדון הזה שנקרא תותן המועצפר. אם אנג' הולך היום הביתה, מה אתה משדר לעולם? את מי תביא? מה מי אתה שם. אומר... אה? רעיין מייסון, האיש <חל> כל הבלאגן הזה. מעולה, נהדר. <coughs> איזה מסר אתה משדר ל, לכל מאמן שתרצה להביא, שאתה מוכן לפרויקט? שיש, שאתה הולך לתת זמן לפרויקט, עם צעירים, או לא, לא משנה מה. זה שהצלחנו להביא, ובאמת הצלחנו שם, זה היה, זה היה הישג אדיר של, של, של, של לוי, להביא, את, להביא מאמן כמו קונטה, שבשנייה משנה את הקבוצה ויוצא לרצף של, של חצי שנה ממש טובה, זה... זה היוצא מן הכלל, כן. ובייחוד שאתה אומר, אני רוצה לפעול באופן הזה, אני רוצה לפעול באופן של פרויקט, של בנייה, של קבוצה, שייקח לה זמן, שתתחבר. אז אם אתה תפטר היום את אנג', אחרי, לא יודע, 15-20 משחקים לא טובים, כי זה בערך מה, מה שקורה... שנה וחצי, למה זה? מה זה? זה לא, אני... זמן הקבוע, שנה וחצי. כן, אז בסדר, זה, ב, אתה מדבר אחרי שנה וחצי בקבוצה, אבל אני אומר, יש לו כרגע איזה 15-20 משחקים רצף כזה לא טוב, כן? כולל עונה שעברה כמובן, כן? ו, ובעצם מה אתה משדר בזה? שטיפה קשה לקבוצה, אז אנחנו הולכים לפתרון הקל. למה אני אומר שזה הפתרון הקל? כי על כל שאר הדברים בערך אין שליטה. למה אין שליטה? אתה תפטר את כל השחקנים, תעשה ריסטארט? לא. נכון? את לוי אתה יכול להחליף? לא. נכון? אז יש בן אדם שהוא אחד, פוזיציה אחת, נכון? מאמן, ואתה מרגיש ששם יש לך הכי הרבה שליטה, הכי הרבה רעש, יגרום להנהלה להוריד אותו. למה? כי הוא אחד, ואולי זה ישנה. אבל אני חושב שזה לא ישנה כלום, זה רק ייקח את טוטנעם הרבה הרבה הרבה יותר אחורה. גם... כל הקבוצה הזאת נבנתה ברוחו ובדמותו, אז איזה מין, כאילו, איזה מין אה, זהות תהיה לקבוצה הזאת שאתה, שאתה תפטר לה עכשיו את המאמן, אתה מבין? כאילו, אתה תתחיל לבנות באיזה בלאגן תוך כדי עונה, כאילו, זה לא הולך להצליח. יש הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר אפסייד לאנג' לה, להצליח בטוטנאם, מאשר לטוטנאם להצליח בלי אנג' כרגע. למה? כי ראינו. ראינו איך הקבוצה הזאת יכולה להיראות כש, כשזה עובד, אוקיי? ואני לא אומר שזה הולך לעבוד עכשיו, אבל אני אומר שאם זה רק יצליח להתחבר לא, לאיזה רצף כזה, טיפה ארוך, אז המים טיפה יירגעו. והדבר הכי משמעותי בתוך הסיפור הזה, שבניגוד לכל המאמנים שאפו אחרי שנה וחצי, זה מרגיש שהשחקנים עדיין לא איבדו את זה. אנג' לא איבד את השחקנים. זה מרגיש זה שהם לא מאוד מדוע. מאוד מאפחים. אז זה לא אינטולי, יש לך מה. אנשים כמו ביסומה שפרסם באינסטגרם, שזה הפסד עליו, כן? כן, הוא כן. הוא אמר את העבירה שלו הייתה זה, הוא, הוא מאשים את עצמו בהפסד. אתה יודע, הוא, זה... הוא אומר, אני אתקן, הוא אומר, אני אתקן, <עק> <עק> אני הולך לדעת נכון, <עק> <את> משחק הבא, <עק> משחק טוב. הבעיה זה שהמנהיגות שכרגע אנחנו רואים, כאילו זה קשור, המנהיגות היא נמצאת באינסטגרם. אני מקבל את המנהיגות שלי מפוסטים שאלון ויואב שולחים אחרי המשחק של שחקנים. שם אני רואה את המנהיגות. סון מתנצל, ביסומה מתנצל, הוא עולה לפה, הוא עולה לשם, מדבר ככה, מדבר ככה על המגרש, אני לא רואה את המנהיגות הזאת. אני לא ראיתי את ביסומה מנסה להרים את השחקנים אחרי ש... ביסומה זה דווקא לא נכון. אני לא ראיתי את זה, אני לא רואה אני לא רואה מנהיגות מהרומרו, לא לא רואה מרוב מה זה לא רוא אני לא זוכר מי זה היה שהיה אמור לשמור בקרן. גם על מדיסון שצרסו. אמרתי את זה, אחרי סיטי, שהוא התעצבן שמישהו לא חתך שם כדי שהוא יכול למסור לו. ומה אחרי זה? נאדה. שום מנהיגות, שום נעליים. אני, ו... אני, אני, אני חושב, אנחנו מדברים על זה הרבה פה, על מנהיגות, אבל לי היה איזושהי אי-הסכמה עם חברי הפוד, אולי רק יואב היה איתי, אולי גם בועז, האמת. אז מחצית חוץ מרפי ואלון. רק חנן, השארת את חנן. לגבי מנהיגותו של הויביירג הדגול, לא חושב ש... ידיים. בדיוק, לא שאני חושב ששחקן כזה לא חסר היום, אני חושב שהוא חסר, אבל זה בדיוק המחיר שאתה מעדיף אחד כמו ארצ'י גריי עליו, כן? בעד, דרך אגב. כי אני חושב שהוא לא היה מספיק טוב למה שאנג' מבקש, כאילו לא מתאים פשוט, לא כי הוא שחקן רע, אבל מנהיגות לא מתבטאת בנפנופי ידיים. ואני חושב, למשל, אני חושב שסון מנהיג ממש טוב. פשוט כנראה לא המנהיג הווקאלי הזה שצריך לסחוף אחריו. לדעתי הוא מנהיג דווקא דרך הדוגמה האישית שלו, בזה שהוא, כולם מדברים עליו שהוא אדם טוב, בן אדם כאילו... כן, אבל הוא, הוא לא זה שיגרום לך לתוך השלישי יודע גם, זה עוד משהו שאתה מדבר על סון, זה, זה נורא הפריע לי בכניסה שנכנסו, ב... זה היה בשר, נכון נכנסו? עם האדום שלא היה? כן. כן. שהוא לא ניגש לו, לשופט, הוא הקפטן, הוא צריך להגשת לשופט, הוא צריך להפעיל את הלחץ על השופט כדי שהוא ילך לבר. אני לא רואה את סון עושה את זה, הוא לא ניגש לשופט, הוא לא מפעיל את הלחץ הזה. וזה לא קשור אולי למנהיגות, זה אולי האופי של השחקן. נכון, הוא מנהיג תוך כדי משחק. הוא לא זה שימנע ממך לספוג את השלישי אחרי שספגת שוויון. ואין לך שחקן כזה, אולי רק ויקריו, וויקריו כרגע לא נמצא. אני אלך לספורט שלפחות אולי פה בפאנל הזה דווקא יקבלו אותו. ב-2003, כשדייוויד אה, אה, בלאט מרים טלפון לשארס, ואומר אה, לו... פעלי. אה? חשבתי לפיני. שיהו... לא, מרא... <אח> דייוויד בלאט עוזר מאמן של פיני, הוא הולך צעד אחורה. <אח> אגב, הולך צעד אחורה <אח> בשביל שיהיה מישהו יותר דומיננטי מקדימה, אוקיי? <אח> אה, אה, זה אומר, האם בלאט הוא, לא, הוא לא מנהיג? אוקיי? כן, <אח> יש <אח> מנהיגים שונים, אבל הוא מתקשר <אח> לשארס ואומר לו, תקשיב, יש לי את השחקן הכי טוב באירופה. יש לי... יש לי את השחקן שהוא מנהיג, אבל הוא לא, לא צורח על המגרש, הוא לא, הוא לא משתולל. אני צריך מישהו שיהיה מפקד, אוקיי? יש לו את פרקר, והוא מבקש משארס לבוא להיות המפקד הזה, שמחלק את ההוראות להיות... ואז יש לך השלמה, אתה מבין? Yeah. ואולי סון צריך את ההשלמה הזאת. דיברנו על זה פעם בהקשר אחר, של מיקי ורומרו. Yeah. שכאילו, אולי מיקי לא נראה כאילו, המנהיג, אבל בינינו... אנחנו מרגישים שהוא המנהיג השקט של, ה, של הצמד הזה. ואולי סון הוא המנהיג השקט, ואת המנהיג הווקאלי, הדמות החזקה, אין לנו, אין לנו בקבוצה. אני לא, לא מזהה מישהו כזה. כאילו, אולי לא, פורו, לא יודע. באמת אולי ויקריו, אבל, אבל שוב, כשואר, הוא רחוק. כשוער, זה, זה, זה כאילו בדיוק העניין, זה בדיוק קיין ו... אין, ולוריס. אין שחקן שדה. כן, זה בדיוק העניין הזה. אני לא אני מסכים מלא... עם זה עד הסוף. אני חושב שלפחות עולים לי שני שחקנים בראש. ברמת מה שהם נותנים למגרש הם נותנים הרבה, הבעיה ששניהם לא זמינים כרגע, האחד מהם הוא בן דייוויס, שהוא לא שחקן הרכב אבל הוא כן שחקן נוכח, איך שלא תסתכל על זה, הוא נוכח, יש לו איזה ערנות כזאת, חיות נקרא לזה על, על המגרש, השחקן שלי זה בן תנקור, yeah. בן תנקור הוא שחקן שגם אם נעביר ביקורת על היכולת שלו, אנחנו לא נעביר ביקורת על ה-work rate, mm -hmm. על ה-work rate ועל האטרף. ואני חושב שזה משהו שהיה בא לי שקצת ידבוק בסון, או שהוא ייקח חלק בדבר הזה. ואני דווקא נגיד במשחק אתמול, במשחק נגד בורמון בן תנקור, נראה לי היה הדמות שהייתה הכי חסרה לי, כי הוא בדיוק השחקן הזה, שלא משנה מה קורה, הוא יביא את הספרינט הזה על חצי מגרש כדי ללחוץ על השוער, ולא היה את זה. היו המון רגעים שם שזה היה חסר, ו... פ, כאילו כן. אני אומר פתאום כשמישהו לא נמצא אז אתה שם לב אני חושב שבן תנקור מאוד מאוד חסר בתקופה. וואו, הוא דבר <laughs> הרבה על סונגר בפודקאסטים. אז... <laughs> <laughs> הוא גם היה בתקופה טובה, בן תנקור. הוא היה בכושר טוב. רגע בעצם ביום <laughs> חמישי יש לנו אותו לא? כן. <laughs> אז עכשיו זה צריך לראות יותר טוב בריינג'רס. Uh, טוב, אז אנג' אאוט, מישהו פה שינה, כאילו מאור הסביר, יואב וחנן, אתם משנים את דעתכם, אתם עדיין אנג' אין, yeah. ואני אצטרף למה שמאור אומר, התזמון, התזמון זה בעיקר מה שגורם, אני חושב, אני יכול להגיד על חברי הפוד, כי לדעתי כולנו באותה דעה, שהתזמון הוא מה שגורם לנו לא לרצות לראות עכשיו את אנג' הולך, כי אנחנו בדצמבר, העונה הזאת היא לא גמורה, ולעשות את השינוי הזה, זה אומר שבמקסימום יגיע גרם פוטר, שראיתי שהוא מוכן לבוא ל-Westam לחוזה עד סוף העונה. למרות שיואב ומאור מאוד רצו פה את גרם פוטר תקופה מסוימת, אני לא חושב שאפילו הם יסכימו עכשיו לקבל אותו לחוזה עד סוף העונה. זה תזמון, אנחנו נקבל את ריין מייסון, שזה קטסטרופה. אין לי הגדרה אחרת להגיד, זה רק קטסטרופה. לא, אין, אותו? אין, זה רע, זה רע, באמת, כאילו, אנשים יש הם, אולי זיכרון קצר, באמת. מי שרוצה להיזכר בחצי שנה של הסיוטים, יכול לראות את מי שמפרשן היום בטלוויזיה. Yeah. אה, כן, שרוד. לזכור איך, אולי <laughs> חלקנו... יכול להיות שיש כאלה לא שצעירים מדי, ענס, יכול להיות. אבל אה, זה נורא. ושוב, זה, זה גם לא... מאור אמר את זה, אני חושב שלפני שב... הפיטורים של קונטה ומוריניו, גם... גם מהחדר הלבשה וגם בכללי, כאילו יצא כל כך הרבה... זבל. אני, אני לא יודע, זה, זה כאילו היה המיץ של זבל, זה לא... כן, זה גם היה פחות, אה, אולי פחות מקצועי. כי התזמון של הפיטורים של מוריניו, לא היה בזה שום דבר מקצועי. <laughs> כן. שלושה ארבעה ימים לפני גמר גביע אתה לא מפטר מאמן לא משנה מי זה המאמן הזה ולא משנה שהמאמן הזה הוא אחד המאמנים היחידים שאולי היית רוצה שהוא יהיה לך ב... במשחק הזה. בוא נגיד אם, אם היית אומר לכל אוהד דוטינאם איפה באיזה משחק הוא רוצה את מוריניו מאמן זה כנראה. אני מוכן לסבול את מוריניו בשל המש... כן, רק בשביל המשחק הזה. עד סוף <laughs> כן אם, רק כדי שישחק במשחק הזה. כאילו, וסבלתי בתקופה שלו אנשים רוצים לראות כנראה, קונטה, הוא לא פוטר בגלל התיקו נגד סאופטנטון, הוא, הוא לא פוטר... אם לא... הוא היה מנצח וזה לא היה רחוק מזה, הוא היה מקום שלישי. כן, הוא פוטר בגלל כן. מה שהוא אמר, הלוי. אז זה שני מאמנים שפוטרו בגלל, לא בגלל סיבות מקצועיות, ואחרי זה זה הידרדר לתאומות אה, של סטליני, מייסון ונונו וכאלו. אז למה, למה, למה רוצים לעשות את זה עוד פעם? כאילו מה זה ייתן לך? פיטורים האלה באמצע העונה. אתם רוצים ש... את... לא, כי פה, פה באים ואומרים לך לחז... זה כן סיבה מקצועית. קשה להתווכח עם זה, אנחנו עם פתיחת העונה, נכון. נדמה לי השנייה הכי גרועה שלנו בהיסטוריה. בטח מאז חואנדה רמוס. <laughs> <laughs> כן, כן. <coughs> מלבד רמוס לדעתי זה הכי גרוע שהיה לנו. הייתה נדמה לי עוד עונה שפתחנו בדיוק ככה. עם אותה כמות נקודות באותה כמות משחקים, <laughs> אבל <laughs> אם לא מנצח... <laughs> באמת? אולי מרטין יולו משהו, יכול להיות? מרטין יולו היה אחרי, אה, לפני, לא? לפני רמ, חונדר רמוס. כן, הוא היה לפני, הוא, והוא פוטר במחצית, זה מה שאתם רוצים? <laughs> אתם רוצים באמצע <laughs> המחצית אי, לקבל <laughs> מאמן אחר, כאילו... <laughs> אני חושב <laughs> זה... שמה ש, מה, מה שבאמת באמת בולט ושבאמת צריך לקחת בחשבון, זה הסיפור ש... Uh, גם uh, אני ויואב uh, כתבנו על זה, כל אחד בתורנות שלו uh, בקבוצה הגדולה. Uh, הסיפור הזה של באמת ההתאמה של הסגל, והסיפור הזה של מה שמאור אמרת לפרויקט, אני מאוד מאוד מתחבר אליו. ברור שיש מה לכעוס על אנג', יש הרבה חורים בתיאוריה שלו ובביצוע שלו, ואני חושב yeah. שהרבה ממה שאנחנו מדברים על אחריות, מה שאתה אומר רפי על זה נורא מדויק. סבבה, לקח את Uh, אתה גם uh, אנג'ה, מה שאני אוהב בו זה סך הכל הכנות שלו, אבל אנחנו רוצים את התכלס, אוקיי, okay, אז עכשיו מה? בסוף אנחנו כן מצפים לאיזשהו פתרון, <אח> אבל צריך לקחת בחשבון שיש פה משהו הרבה יותר עמוק, גם שקשור למועדון, ללוי ולאינק ואיך הם, איך הם, איך הם מגבים או יותר לא מגבים, וגם לגבי רגע, יש פה סגל שנבנה למטרה ספציפית, אמור למלא פונקציה מסוימת, אני באמת בראש שלי, עם כל הכעס, זה קצת כמו, אתה יודע, בזוגיות, לפעמים אתה רב עם, ה... עם הבת זוג שלך, עם אשתך, וואטאבר, הבוס בעבודה, ויש איזה כעס, ואתה אומר, אוקיי, כרגע צריך טיפה-טיפה לנשום. אולי זה גם ייעוץ זוגי פה שאני נותן בחינם ל... למאזינים. <laughs> לפעמים רק עדיף... רק, רק שיגישו חשבונית בסוף. אפשר, כן, או אפשר. או מי שמילואימניק גם אפשר על הקרן סיוע. <laughs> אבל <laughs> <laughs> בסוף אני, אני באמת חושב שלפעמים שלפ... חשוב רגע לנשום אוויר. אני, אני בטוח שכולנו, ארבעתנו כאן, ועוד אנשים גם אתמול בערב כעסו והיו מתוסכלים, והמחשבה של NG Out לא פסחה מהאסוציאציה של אף אחד מאיתנו. כן. אבל לפעמים צריך רגע לנשום, לחשוב רגע על התמונה הרחבה. לחשוב כאילו, גם אני אומר בתכלס, כאילו, אין גרם לשתי פנדלים האלה המטומטמים? לא, הוא לא גרם לזה. או אם הוא גרם לדברים אחרים, כן, אבל כאילו, טיפה טיפה לנשום ולהסתכל על תמונה הרחבה. מה שכן, ש... מה שכן, אנחנו דיברנו, והזכרתי את זה בפרק האחרון, אנחנו, הרבה פעמים דיברנו עונה שעברה שלקראת כריסמס אנחנו נצטרך להגיע ל... אנחנו כאילו נוכל להגיד אם אנחנו רואים את השיפור, אנחנו רואים את השינוי. אז כאילו, יש שינוי... אבל אין שיפור כרגע. כאילו, mm. זו נקודה שהיא, שאנחנו מתקרבים לאיזושהי... לרגע הזה של כריסמס. וכרגע, אני, שאני בעד אנג', אני לא חושב שבנקודה הזאת הוא צריך להמשיך לעונה הבאה. כי זה לא נראה שזה... אם אלא כן עכשיו, ב לדצמבר, שהוא פתאום ישנה... משנה משהו ואנחנו נצא לאיזושהי דרך חדשה ודרך טובה יותר ובאמת כאילו נראה שיפור ונראה משהו שאפשר לבנות עליו לעונה הבאה גם אז. אני לא רואה שום סיבה להחזיק אותו בעונה הבאה גם כי זה פשוט. נראה לו טוב. אני לא נהנה בוא נגיד ככה עם התקופות שנהנינו נהנינו קצת יותר. זה פעם בחמישה משחקים זה נראה טוב. כרגע נראה לי זה פחות או יותר ממוצע וזה לא, לא משהו שאתה צריך ללכת איתו. לא מה שאתה צריך לקבל אותו כמועדון שרוצה להצליח. לעשות את זה באמצע העונה, אני לא, לא, לא רוצה, אני מסכים איתך מאוד, מאוד אבל בקיץ זה משהו אחר. אז יש לו, מבחינתי יש לו כמה חודשים. כן, זה, שוב, זה דיבורים של אפריל. כי סבבה. בסוף כאילו אתה... לא, אני אומר כאילו, פשוט ישאלו אותנו, מה, זה, כל הזמן שואלים אותנו, מה אנחנו זה צריכים? זה בדיוק העניין כאילו... שאמרתי, כאילו, אתה לא מנתח את הדברים ממשחק למשחק. באפריל <אח> נוכל להסתכל על זה ולהגיד, סבבה, זה, זה, זה, כאילו ראינו את זה גם בדצמבר. אבל לפעול בדצמבר זה שונה מלפעול באפריל. נכון. יזרקו אותו באפריל, יופי, מה זה יעזור, למי זה יעזור, כן? אתה מבין? בוא נסיים כבר יפה, עזוב אותך מזה, <laughs> <laughs> אבל כאילו, אם, אם, אם, נהיה אם, אם נהיה באותו מצב באפריל, ויחליטו לזרוק אותו באפריל, אז אני אגיד, אני, אני כבר לא אגיד למה לא, כן? כן? אבל אני, אני שזה עדיין אה נגד, נגד כי אני אומר, למה לעשות את זה, כן? אבל כאילו, זה סתם מגעיל, וזה סתם לתת למייסון עוד פעם 3-4 משחקים. לא, אתה יכול לעשות כאילו, אתה יודע, mutual termination, לסוף העונה, להודיע לא שהוא לא יסיים, כן. וזה כאילו לגיטימי. זה גם הכל קורציה... הוואי, לה... אנחנו לא עושים ככה, אבל, אבל נכון. כאילו, אני אומר, גם אם נזרוק אותו מכוער באפריל, אז באפריל, <laughs> אתה מבין, זה שונה. כן. אני <laughs> חושב אגב... אבל שיש גם את, את ה... את ה, את ה מה שאנג' עשה עם פוצ'טינו, שהיה איזה מעבר מאוד מאוד חד, ואז להביא מאמן שם גדול, אותו דבר לוי, כאילו. לוי, המסתברנו לוי. לוי, כן, כן. סליחה. כן. אה, ואז אה, היה לי, פתאום תוך כדי שאתם מדברים, היה לי איזה חלום אה, בעקיץ בלהות, אבל, שאנחנו <אח> קמים בבוקר ומגלים שבאיזה בליץ פיטורים אה, אנג' הולך הביתה, ופתאום פוצ'טינו חותם. אה, אני חשבתי יותר גרוע ממנו. פרוצטינו אה? אה? בנבחרת גרוע? ארצות הברית, כאן, יש או... מאמן נבחרת לשעבר שהוא הוא... פנוי. רגע, מי יותר גרוע? סאוטגייט. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו או... או... <laughs> <laughs> <זה> <laughs> <laughs> אני אומר, לוי, כאילו, תנשום אוויר, okay. לך לישון שנייה, תחשוב קצת על הדברים, בוא נראה מה קורה בחמישי, ואז בראשון עוד פעם. <laughs> אבל טוב. לוי מסוגל לי לחשוב שסאודגט יתקן אותך. נכון, okay. זה מה שמפחיד אותי. כל אחד, כאילו, אצל לוי בדרך כלל שזה, שיש את המחאות נגדו, והתחילו עכשיו, התחילו שוב פעם מחאות, שאת האמת, אני הרבה זמן חושב על זה. הרי לפני שאינג' חתם, היו המחאות. היו הרבה מחאות נגד לוי, זה הגיע לשיא, אני אה, זוכר, משחק נגד יונייטד, אה, בתקופה, אני לא זוכר אם זה כבר, כאילו, מי המאמן, אם זה קונטה, אם זה סטליני או מייסון, לא זוכר אם הוא כבר היה שם. אה, נראה לי ש... מייסון לבד. מייסון, אוקיי. אז זה היה מחאות מאוד גדולות, האוהדים סרק... נכנסו מאוחר יותר, היה כל התקופה הזאת ממש הפגנות והכול. ואז הגיעו ניצחונות <אח> של אנג', ופתאום אין מחאה. כולם בסדר, יש ניצחונות, אין מחאה. עכשיו, כאילו, בתקופה האחרונה, אז שוב פעם מתחילים קצת קולות, ובשבועות האחרונים יש עוד פעם גל חזק, ועכשיו ממש במשחק אבל נגד... כבר לא היו שירים באיצטדיון בקושי. היה, יש הרבה מאוד מתיחות ראיתי בין אוהדים שנקרא להם אוהדים אמיתיים, שלא מוכנים... לשיר נגד, נגד לוי. ראיתי חתך גיל שאנשים אומרים שהם 60 פלוס, שפשוט לא מוכנים לבוא לצאת נגד לוי, לעומת הדור הצעיר יותר, שמאוד רוצה לראות את לוי ואת עני קולחים, וזה ייצר איזשהו, ראיתי הרבה מאוד ויכוחים בטוויטר על זה, בין חוגי האוהדים המרכזיים, כל היוזרים ה... המוכרים שאנחנו של, כולנו עוקבים אחריהם, אז הם דיברו על זה הרבה מאוד. וזה נראה שכאילו יש איזשהו, יכול להיות שזה איזשהו שבר, אני לא יודע, אבל הרבה מנסים למשוך, למשוך את זה לכיוון של לעשות את ההפגנות האלה, להמשיך לשים, לעשות את השירים נגד הלוי ואניק. וזה עדיין איזשהו, יש מודעות שזה לא יעזור. כמו שמאור, זה אמרת, זה לא שפתאום הוא יקום וילך, זה לא יקרה. כי בסופו של דבר מה שיקרה זה שהוא יפטר את אנג'. כי זה מה שקורה כשיש את המחאה, הוא כמו ביבי בקטע הזה. הוא עודף את האש למישהו אחר, הוא יפטר את, uh, את שר הביטחון שלו. Uh, לא, בלי להיכנס לפוליטיקה יותר מדי. אבל uh, זה נראה שזה הולך לכיוון הזה, אם נמשיך ככה והתוצאות לא יהיו טובות, בסופו של דבר כשהתוצאות טובות אז שוכחים את זה, מעודדים את הקבוצה. אבל כשהתוצאות לא טובות אז הולכים אל לוי, וזה איזשהו גלגל כזה, ובסוף הוא יפטר אותו, ואנחנו נקום בבוקר עם, uh, סאונדגייט, ש... או מישהו אחר, אני לא יודע, צ'אבי, אני לא ארף מי, אנחנו נקוי ממישהו. <laughs> <laughs> אז כאילו זה המצב עם uh, לוי, ואני רוצה ללכת לזה לכיוון של רומרו, uh, שאגב עכשיו uh, פורסם שהוא ייעדר כשישה שבועות בגלל mm. הפציעה. Uh, זה פורסם על ידי איזשהו עיתונאי ארגנטינאי שהוא חבר שלו, הגסטון הזה. אבל uh, באחר הצהריים, או בצהריים, פורסם uh, ציטוטים של uh, רומרו מאיזשהו פודקאסט uh, של טוקספורט ש... שהוא עלה uh, בספרדית, ופחות או יותר אני חושב שהוא גיבה לגמרי את אנג' uh, ודי פה שלח הרבה מאוד חיצים להנהלה של טוטנעם. כמה גיבול. קל, כמה קל לעשות את זה כשאתה... ב... כן, ואני רוצה, ואני רוצה לשאול אתכם, מה המטרה של רומרו? זה באמת, באמת ובתמים, הוא, הוא רוצה לגבות את אנג', הוא אוהב את אנג' וזה מה שהוא רוצה, הוא מאוד חורה לו לראות את מה שקורה לאנג', אתמול כשהוא יצא מה, מהספסל, ראו שכואב לו ממה שקורה על המגרש. או שהוא עכשיו בווין ווין, כאילו הוא בווין ווין סיטואשן, כי הוא מגבה את אנג', האוהדים כרגע עדיין תח, בעד אנג', או שהוא פשוט כאילו אומר, אוקיי, אז גיביתי את אנג', מעולה. הקהל איתי, גיביתי את אנג' ולוי ישקיע, מעולה, אני הגיבור. גיביתי את אנג' ולוי ימכור אותי במחיר מוזל יותר לריאל מדריד שרוצה אותי ואני רוצה לעבור לשם, מעולה. אני יכול ללכת, אני עשיתי את שלי, אני יוצא הכוכב פה, אני לוי יוצא הבן אדם הרע, ואני יוצא הגיבור. רגע, אז לפני שמאור יגדף, אני כן רוצה להגיד מילה טובה לשם שינוי, כי... שני המשפטים האחרונים שהוא אמר שם, זה לפי דעתי מה שצריכים כן להתייחס אליו, זה שהוא אמר שהוא רואה בעצם את כל המועדונים מסביב משקיעים ונותנים ותה תה תה תה תה תה, תה, תה וכל הזמן שהוא נמצא הראש הוא אותו ראש של המועדון הזה, ולקהל הזה, או אני לא יודע בדיוק איך הוא ניסח את זה, שמגיע יותר ומגיע ל... להיות כל שנה אממ, באמת, באמת במרוץ לכל תואר. וזה להסכימים... כן חש... כאילו... היה נשמע כאילו כן חשוב לו לעשות את זה במרדים של טוטנאו, כן? להסכים איתו, אני חושב שכולנו כשאת. מסכימים למה <אח> שהוא <אח> אמר. אה? <אח> אה, נכון, אני חושב שכולנו מסכימים עם מה שהוא 아, אמר. אני לא מבין, כאילו, אתה, אתה, אתה מתלהב מזה שהוא דיבר יפה? אז, אז מה אם הוא דיבר יפה? כל, כמעט כל שחקן בא ומדבר, רישרדיסון לא מדבר יפה, כאילו, מה? אני מת על רישרדיסון איך שהוא מדבר. אתה יודע, כמו שהוא דיבר באברטון, <אז> כאילו, זה, זה שחקן נשמה, אתה רוצה אותו איתך, בצד שלך, כאילו, גם, גם באמת, הוא נוגע בלב, רישרדיסון, אבל, אבל כאילו, בסוף... לא יודע, בסוף זה נורא קל לעשות את זה מהצד, נורא קל לעשות את זה כאילו מעמדת כוח, אתה מבין? אתה חושב שזה כמו עם דני רוז, שהיה כזה מקבל דף מסרים מפוצ'טינו? זוכר את התקופה הזאת שתמיד היה, דני רוז היה מתראיין והיה אומר דברים שכאילו פוצ'טינו היה רוצה להגיד ולא אמר? אז כאילו אנג' הביא לו את, ה... <אז> את, את הדף מסרים כדי שהוא יגיד, אני רוצה רכש. אני, האמת, גם בזמנו חשבתי שדני רוזן מדבר על דעת עצמו, אני לא חושב ש... Okay. אבל לא יודע, אני לא, אותי זה לא קונה, ההצגות של רומרו, סליחה. אני, אני רוצה לראות uh, מעשים, כאילו לא... זה, זה ממש מוזר, כל, כל סיפורי הפציעות לפני פגרות הנבחרת. אבל הפעם זה היה... מה? אין פגרת נבחרת, עד... <אז> לא, בסדר, אבל, אבל כאילו, אתה מחבר, אתה מחבר תמונה, זה מה שאני <אז> אומר. בוא, בוא. אני מחבר תמונה, ואני, ואולי אני גם בונה לעצמי סיפור בראש, אני מודה. כאילו, יכול להיות שאני... אבל, לא יודע, אותי זה לא קונה, ו... וזה, וזה בדיוק ה... לא יודע, זה, זה כאילו מרגיש שזה דווקא מפורר ולא, ולא מחבר. אתה מבין? כן. כאילו ביסומה, ביסומה, בוא, בוא נשווה רגע לביסומה. אז ביסומה אמר את מה שהוא אמר, ועכשיו הוא יצטרך לעמוד מאחורי מה שהוא אומר. איפה הוא אומר או צריך לעמוד מאחורי מה שהוא אומר? פיזוטרפיה. פשוט תמיד הוא... נמצא. עכשיו, <coughs> נקה, זה נורא, זה, זה כאילו, אני יוצא איזה הייטר כזה, כי מה, הוא פצוע. אה, סבבה, אז הוא פצוע. אז בוא גם להם, נוותר לאנג'ל, זה שנפצע לא דובר. נכון, זה ילד, ונפצע לו מייקי מור, נכון, זה ילד, אבל מה זה משנה? כל כך הרבה פציעות, אז בואו נוותר גם לאנג', למה לאנג' מגיעה לו כל כך אה, אה, ביקורת? הוא אשם שהם נפצעו, הם, הם נפצעו מהרוח, כאילו, בחייאת. הם, אה, לא תגיד זה, כאילו, הם שיחקו שני משחקים, שני הילדים האלה. תחבר את הדקות שלהם, תקבל 100, 200 דקות לכל אחד בערך. מייקי אפילו לא נפצע, זו איזושהי מחלה שם שיש שם, כן, לא, לא יודע, אבבות yeah. רוח. <אז> אתה אוהב לשמוע אותו מדבר, שאני לא יודע עם הוא נפצע <laughs> אבל הוא כבר חצי שנה <laughs> לא משחק כדורגל. כן. יש לו מנטל אנחנו יודעים שיש לו בעיות. זה שנה שעברה אני לא יודע מה זה חוזר מה זה עובר מיד כאילו זה כנראה משהו מגיל קטן הוא מטפל בזה לא מטפל בזה אז זה לוקח זמן לפתור את זה זה לא הוקוס פוקוס. אנג'י המסכן שלנו אתה מבין אנג'י המסכן שלנו מה נעשה. אז מה שילך הביתה? שיחליפו צוות רפואי זה דבר ראשון. החליפו. עוד פעם עוד פעם. הוא לא עובד. Uh, טוב, נעבור, uh, רק uh, לפני שנעבור לשאלות, שיש הרבה והרבה יחזרו על עצמם, אז אנחנו נצמצם אותם. Uh, יום חמישי, uh, נראה לי ב נגד רנג'רס, uh, אם אני לא טועה, ראיתי שזה משודר גם בספורט 1, כן, זה ב-10. Uh, ואז ביום uh, ראשון, בתשע בערב, נגד סאופטנטון. Uh, שעה מאוד מוזרה, שעה שלא נכנסת לדירוג. אני לא, אני לא יודע מה להגיד על השעה הזאתי. יום ראשון בתשע זה שעה של קורונה. זה שעה של כדורסל, לא? שלי, כן. תאמת, זה בתקופת קורונה, תמיד היינו משחקים בשער ראשון בתשע, תמיד הייתי מקליט, וזה היה משחק כזה, זה, זה היה תמיד אותו משחק, זה היה משחק בית, וזה היה משחק שקיין מפקיע, ובייל מפקיע, ואנחנו מנצחים איזה ארבע אחד. זה היה כאילו, זה היה משחק קבוע, נגד פאלאס גם בדרך כלל זה היה. היה פאלאס, היה אסטון וויל, אז אותם משחקים תמיד היו. בלי קהל ותמיד בשעה הזאת. אני מקווה שזה גם כן ילך למקום הזה. סאופטנטון בערב זה בדרך כלל זמן טוב לנו לנצח. רגע, אבל עכשיו. זה חוץ, לא? סאופטנטון בחוץ בערב זה זמן טוב לנצח. אנחנו אוהבים לנצח בשעה הזאת. מי שזוכר את uh, קיין uh, עובר שם את uh, ונדייק. זה היה יום רביעי בערב. אז כן, אז שני המשחקים משודרים, אחרי זה כבר נתמודד עם הפרק הבא של הרכבת הרים הזאת, שכרגע בירידה כלולה. צריך מתישהו מישהו... איזה משחק מתעדפים? אז דיברנו, אני ואלון דיברנו על זה, מה עדיף לנצח בימי חמישי או לנצח בימי ראשון. אם יש לנו אפשרות לבחור, אז טוטנאם לא נתנה לנו את האפשרות לבחור, והפסידה בחמישי ובראשון, אבל צריך את ריינג'רס, לא? של הליגה האירופית? זה... זה שאלה. שאלה את מי אתה שואל. אתה אומר את זה, אבל אם אני שואל את אנג' אני לא בטוח שעדיף לא לנצח את ריינג'רס. אתה חושב שאנג' לא רוצה לנצח את ריינג'רס? קבוצה שהוא... יש שם, שם, בי שם בי מטען? שהוא יקבל שם שריקות בוז? ו... אה, של... כ... בוא, נניח, בוא נניח שהסיפור הוא נכון והכיסא רועד. אני אומר אין עשן בלי אש, למרות שמאט לואו ומי היה שניסה ממוגבל. כתבים מאוד אמינים אמרו שהכל בסדר, אבל אני אומר אין עשן בלי אש. אתה חושב שהפסד בסאוטהמפטון עושה טוב? גם אם הוא מנצח את ריינג'רס? בטוח, טוב, בטוח הוא לא יעשה. אבל אם, אם אני מחליף ביניהם, הפסד בריינג'רס, שום דבר לא קורה דרמטית באירופית, אולי אנחנו מוסיפים לעצמנו עוד משחק, שזה, תשמע, זה עצם בגרון, אבל גם לא בטוח, דרך אגב. קצת תלוי בקבוצות האחרות, ובסדר, עדיין עברת שלב, ותהיה עם יתרון ביתיות, ותסיים במקום 10, בסדר, כאילו לא איזה דרמה מאוד גדולה, וניצחון בליגה משקיט רגע קצת את הרעשים, כאילו, בסוף זה הליגה, כן? כן. לא, יש... זה נקודה זה טובה מאוד. איזה... זה לא איזה, כאילו, אני... אני חשבתי על זה קצת היום, וכאילו בהתחלה היה לי מאוד ברור, ריינג'רס, ריינג'רס, ריינג'רס, אבל אני ממש לא בטוח. היום כשאני מסתכל על זה, כאילו, אני, אני כנראה קונה תיקו וניצחון יותר מאשר, אני קונה שתי נסכונות, אין ספק. <laughs> <laughs> <laughs> אבל, אבל אם אני אנג' ואני צריך לזרוק משחק, לזרוק משחק, אני, אני כנראה זורק את ריינג'רס. אוקיי, okay, יואב בתור okay. נציג הליגה הגע... האירופית. אתה... מאשר את המסר? היה לי מפחיד מאוד לזרוק את רנג'רס גם ברנג'רס, כי אם יכול, יש לך יותר קצת צט... חופש כאילו לסגל, כן? בוא נגיד שברור שבישום הרבה מטנקור פותחים. זה כבר כאילו קישור לא רע. יותר ממה שצפו לך ביום ראשון, שאני לא יודע מי הולך לעלות. אז... ובדיוק בגלל זה אתה תחליש את כל שאר ההרכב. תעלה עם גריי בלם, <coughs> תעלה... יכול להיות. תעלה, אני לא יודע מה תעשה ב... באגפים, אולי אתה אפילו, לא יודע, תעלה איזה ילד שאתה לא שמעת על קיומו <laughs> מעולם. כאילו... כן. <laughs> אוסטין <laughs> יעלה זה... לך בשער. <laughs> <laughs> <laughs> או קיר לבן, מי מהם? לנגשר פותח, אתה מבין? כאילו... קוליות. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> כן. טוב. <laughs> זה לא תלוי בנו, בסופו של דבר, אז נראה מה יהיה. <laughs> מה שבטוח זה שנגיע ל-19 לדצמבר, זה משחק שאתה לא יכול לזרוק, נגיד יונייטד. זה המשחק הרגע שלך, בליקאפ. אז לשם צריך לכוון. Uh, טוב, שאלות, ותודה אז לכל מי ששאל, חלק מהשאלות כבר ענינו, אז uh, אנחנו... לא, לא נשאל אותם שוב, אבל נתחיל עם שאלה של יוסי הראל, שאומר שהוראה שה-FA פתח בחקירה נגדנו על זריקת חפצים למגרש אתמול. חוץ משדרים ישראלים שלא מצליחים להבדיל בין ביסומה לאודוגי ואורוגוואים שלא מצליחים להבדיל בין סוני לשאר הקוריאנים, מה הוא צריך לחקור אותנו לדעת, לדעתנו, ורק תשובות לא נכונות? איזה חקירה הייתה... הייתם נותנים? הייתי חוקר את מצב האינסטלציה מאז שדייר עזב. כן, בטח כל האינסטלטורים מסביב לטוטנאם, באזור של טוטנאם, פתאום פחות עבודה יש להם. וואי, אתה יודע מה הייתי חוקר? הייתי חוקר האם יש לאור הרכישות האחרונות שלנו, האם ללב יש קשרים עם PDD? או... אולי זאת הדרך לצאת מזה. מעניין. <laughs> אולי הוא ג'יי-זי הלבן. <laughs> תראה, תראה, תראה את הפרצוף שלו שם, לא, נראה לי לא... נראה כן, לי <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> זה יותר לואיס, האמת. <laughs> <laughs> <laughs> מה אתם חושבים שהוא עושה על היאכטה בפלורידה שם, שהוא לוקח אותו כל הזמן? יואב, אתה חוקר משהו? תשמע, <laughs> צריך לחשוב, לא יודע, אולי את אה, משהו עם לנגה, צריך להיות שם איזה, יש שם איזה... תשובות לא נכונות, אז תשכח, לא, אל תהיה מצליח. כן, הצליח. כן, אבל... אה, לא יודע, אני אבשל משהו, אולי אני אחזור בהמשך. אני הייתי חוקר את ריין מייסון. מה <laughs> <laughs> <laughs> יש לו על כל הצוות שם שהוא, על מה, מה הוא יודע שאחרים לא יודעים? <laughs> היה לו קשר עם <seniors> פי דדי עוד בגיל צעיר, ובגלל זה הוא נהיה מאמן כל כך מוקדם. הוא היה מהילדים, אתה אומר. אני אומר שאם מייסון לא חוטף את המכה בראש, לא היו נותנים לו כל כך הרבה קרדיט. זה היה אבל... היו מפטרים אותו כבר. טוב, שאלה של גיא בנימין. תוצאה מאכזבת מול סארפטנטון תגרום לפיטורים של אנץ'. אז... מאור אמר שזה הפסד שם, הכיסא עוד יותר התנדנד. אבל אתם חושבים, אתם רואים סרט כזה שבוא נגיד, בשביל תיקו בריינג'רס, הפסד לסוטון, חנן נראה לך שאנחנו מקליטים פות חירום? כן. אני חושב שבמונחים של לוי התשובה היא כן. כן, אוקיי. וזה עוד פעם, לפני המשחק הכי חשוב שלך בתקופה האחרונה, נגד יונייטד. כן, כמו שלוי יודע. אתה אומר, זה, זה מצטער. לוי טוב בלא ללמוד, לא, לא, לא, לא להפיק לקחים. <laughs> יכול להיות. אולי אין, זה, זה צריך זה לחקור. זה ממש מעניין, כאילו, הוא מנסה לשדר לנו כרגע עם אנג' וכל הסיפור הזה מתחילת, שנה, מתחילת העונה שעברה, שהוא הפיק את הלקחים. ו... בואו נראה. כן. <laughs> חנן גולדשמידט, שרק חצי ממנו נמצא פה היום <laughs> איתנו. <laughs> <laughs> <laughs> <ידעו>. <laughs> האם מישהו שותף לדע... לדעתו שסון היה חלש בסגל בפרייזר, פרייז... פרייזר, פורסטר, הוא רשם פרייזר. הם דומים. אה, זה שם פרטי שלו זה פרייזר, ויצא, yeah. סליחה, אז הלכתי לעיוות פה. ופורסטר uh, הוא השוער הכדוריד הטוב בעולם, חבל שאנחנו מספקים כדורגל, אבל... Uh, טוב, סון אמרתם כבר שהוא החלש, הכי חלש העונה, אבל uh, פורסטר, אתם יודעים, לפני המשחק היה... היה הודעה כזו שפרסמו שעץ נפל בכביש ויש חסימות, אז כאילו זה היה פורסטר, הוא פשוט ירד מהאוטובוס ונפל. הוא חשב שבועטים לו פנדל. <laughs> <laughs> הוא ידע שהפנדל יגיע, אז הוא כבר קפץ. <laughs> <laughs> שורי כדוריד? לא יודע, יש, שואת... לו צירות, יש לו אינסטרנט, כן, כן, כי נכון. הוא צריך ל... הוא לא יכול לקפוץ, אז... כן, בבעיטות מקרוב הוא באמת טוב. כשזה חמש מטר ממנו, כזה ממש ב... טוב, קרוב דשמה, הוא, הוא מצליח. הוא, הוא, הוא עצום. נכון, נכון. <laughs> לא, אבל אני אמרתי את זה בקבוצה, הבעיה שלי איתו זה לא הצירות. זה פשוט, הוא... אין לו משחק רגל, וזה מאוד מאוד משפיע על המשחק שלו. וזה הזה. לא אשמתו, שאין משחק רגל. לא, ברור שזה לא אבל זה פועל יוצא. כן, זה אשמת מי שנותן לו לשחק, מי שמשאיר אותו בסגל, כשאתה צריך שיירים במשחק רגל. מי, מי האשם פה? יש פה כמה. זה שחקן המשחק שלנו. מי? פורסטר? פורסטר. הוא, הוא לא פעם ראשונה, בוא נגיד ככה. כן, הוא גומר הרבה. כן. כפיר וילנסקי שואל אם צריך לתת לאנג' עוד זמן, אז... אמרנו את זה. כמה זמן ששאלו אותנו גם את זה אז uh, כמו שאמרנו <laughs> זה מבחינתנו <laughs> זה לעוד כמה חודשים לראות שזה באמת. Uh... עד, סוף העונה, עד סוף העונה כן לא לגרום לזעזוע הזה שכמו שאמרנו. כאילו, רמר... צריך להיות ממש קטסטרופה מטורפת כאילו בחודש הקרוב בשביל שזה זה כאילו לא יודע איך נעשים לעוף... מעכשיו עד, עד הדרבי כולל. אם אתה מפסיד עכשיו את ריינג'רס ואופנהיים, מפסיד את יונייטד ומפסיד ל... אופנה זה סוף ינואר. לא, אז לא, אלפסבורג זה סוף ינואר, אופנהיים זה סוף... שניהם, זה אחד אחרי השני. אה, אוקיי, סבבה. צודק, ב-23. אם אתה עף מכל הגביעים, אז בוא נגיד, אין לך מה לשמור. סבבה, בסוף ינואר אתה תעיף אותו. כן. אז הנה, מי שרצה לדעת מתי אנחנו... אני לא זוכר מי שאל את זה, נראה לי ירין. אם נהיה מקום 14 ונעוף מכל הגביעים עד סוף אז יכול להיות שנגמרה העונה, ואז... אבל עדיין, אגב, אני לא יודע מי יבוא, כן? זאת אומרת, זה צריך כאילו להיות שאתה מפטר אותו בידיעה שאתה יודע את מי אתה הולך להביא במאי, או ביוני. אנחנו לא כל כך מצטיינים בזה. כן, כשאתה מביא, כשאתה יודע את מי אתה הולך להביא, אז אתה... לא, אתה מביא את הבן אדם שלא עוזר לך, או הוא הורס לך את המועדון מבפנים, וכשאתה מחכה אז אתה מפספס תשמע, שמה, לפני, מה, ו... מה שתיארת פה עכשיו זה קצת בואש שרווד, כאילו אולי, אולי, כאילו יכול להיות שנגיע למצב הזה. כן. ההבדל המשמעותי בין בואש לשר... לאנג' זה שאנג' לפחות קיבל סגל שמתאים לו, גם אם לא עד הסוף, לא מספיק עמור, דיברנו על זה. מה? סגל בינוני שמתאים לו. כן, כאילו עם המגבלות של הסגל, אבל כאילו אי אפשר לצפות כאילו שיבוא מאמן אחר ויתחיל לעשות עם זה קסמים, כי זה מאוד מאוד אנג' הסגל הזה. כן. מה שלא היה כל כך אצל בואש. בואש קיבל קבוצה חדשה. לקחו לו את הקבוצה שחקן הכי... בואש קיבל כוכב. ו... לא, בואש בעונה השנייה שלו קיבל קבוצה כלום. חדשה. בעונה השנייה קיבל כלום. קיבל קבוצה חדשה. צריך להרכיב את כל הדבר נכון. הזה. והוא סבל מזה גם כן. אה, כן, איזושהי שיש. הוא לא קיבל את מוטיניו. כן. הוא קיבל שם, פאוליניו קיבל. כן, אבל הוא רצה את מוטיניו. אנחנו מכירים את הפורטוגל. עוד נגלה שאנג' לא רצה את גריי, הוא רצה את... אתה תמצא עכשיו איזשהו שחקן צרפתי שמשחק בליגה הצרפתית ולא הגיע אלינו. דואה, מי הייתה? רצה אתה... את בלבה מברייטון, סתם, מאיפה אני <laughs> יודע. Uh, טוב, אז uh, שאלות... Uh, בואו נראה, בואו נראה, בואו נראה. יש פה הרבה שאלות, כמו שאמרנו, על אנג', uh, uh, לפטר את אנג', מתי צריך לפטר את אנג', שאי אפשר להגיד שלא צריך לפטר את אנג'. Uh, שאלה של אלעד אנחנו אומרים הרבה שיש uh, חוסר הנהגה בקבוצה. איזה שחקן הכי מאכזב אותנו מהבחינה הזאת? שחקן אחד. חנן, מבחינתך אחי מאכזר? סון? האיש מדבר הרבה ועושה מעט. הוא אוקיי. יואב, מי אחי מאכזר אותך? יאללה אחד מדיסון. פשוט כי... Yeah, הוא היה הברומטר שלנו בתחילת העונה שעברה, וגם אמרנו את זה על העונה, ו... זה לא רק שהוא מאכזב במנהיגות, הוא גם כרגע לא נמצא במגרש, ואני לא חושב שזה באשמת אנש, מה שנקרא. מה עורמי אתה? אני עם יואב, אני גם הולך על מדיסון, קצת בגלל האיש שנמצא מאחורי חנן ולובש חולצה לבנה. אתה מצפה כשמכניסים לך מישהו לעמדה. למלחמה ול... אוקיי, יש הבלחות. אני לא אומר שמדיסון היה זבל כל העונה, אבל כאילו הייתי מצפה ממנו להגיד לכולו... אדוני, זה ההמללה שלי. בדיוק. כן, אני חושב שאני מסכים עם שניכם, כאילו, עם שלושתכם, סליחה. אין לי מישהו, כאילו, סון... גם כן מאכזב, אבל uh, מה שאמרתם, הוא, הוא מנהיג בצורה אחרת כנראה, כשמש, שם דוגמה. אבל... באמת, מדיסון uh, זה, ציפיתי ממנו הרבה, להרבה יותר. מרגיש שאם יש שחקן אחד שאין ג'י בי זה מדיסון, וזה כן. בעיניי הדבר הכי מסוכן, כאילו. כי הכי חשוב לנו. שיש איזה סיניור כזה שיכול לעשות, אה, יכול לעשות כאילו דם רע בתוך החדר הלבשה. ארד uh, שלום אומר סון מחמיץ שני מצבים של אחד על אחד, אגב ההחמצה שלו שם שהוא עם האופסייד שלא היה אופסייד, uh, מה, איך הוא לא הגיע למסגרת אפילו. סאר uh, נוגח למשקוף, ואן מחוץ, מחוץ, uh, מחוץ למסגרת סון לא מוסר טוב לסולנקה, ביסומה בניסון הרצח, ופפה סאר <laughs> עם עבירה רקלס ברחבה, ואחרי כל זה הוא אמור להאמין שהבעיה היא של אנג' אז ראיתם, יש שאלות שתומכות בזה שאנחנו צריך לשמור את האנג'. גם ה-XG תומך בזה. כן, זה היה 3-3 באמת, משהו כזה. ש... 3-3 עם שני פנדלים. כן, זה כאילו 3-1, לא? מה זה אומר? 3-1 40 טוב, אבל כאילו, אנחנו לא דיברנו על בורנמוט, ששם זה אמור להיות 4-0. לא, בורנמוט, אם אני אגיד בשני משפטים, אני חושב שזה היה המשחק הכי גרוע. של טוטנאם, שראיתי, אני נכון. לא יודע כמה זמן. נכון, יש את המים הזה שחת. של עומר סימפסון לבארט שאומר, זה היום הכי גרוע שלי בשנה, <ש> בחיים <ש> שלי, <ש> ואז כאילו עומר סימפסון אומר לו, זה היום הכי גרוע שלך עד עכשיו. אז כמו שמרור אומר. זה על פאלאס, ואז אמרנו את זה על איפ סוויץ', כן. ואז אמרנו את זה על פולאאו. לא, לא, אבל... <laughs> לא, אני אסביר <laughs> למה. המאור אמר את זה קודם, אין לי נתונים אמיתיים, כן? זה פשוט הרגשה, אבל ההגשה במשחק הזה הייתה שלא הצלחנו לחבר חמישה פסים בהתקפה נתונה כל המשחק. זאת אומרת, yeah. היה שם כמות עיבודים של שחקנים שהיא לא ניתנת ל... ל... שוב, קולוספסקי מעוות 30 כדורים במשחק, זה באמת משהו שהוא... לא יודע, הוא... הוא... כאילו זה כמו, אתה יודע, זה... שיש לך, דבר, נגיד, כשאתה מדבר בסטטיסטיקה, ויש לך פתאום איזשהו משהו שהוא פשוט טעות שאתה מוריד מהגרף. מה yeah. זה, זה משהו שהוא שגיאת מדידה, yeah. לא יודע, משהו קרה לך במדידה ויצא עקום. אז ככה הרגשנו המשחק הזה. Yeah. זה היה משחק שאתה רואה 1-0, ואתה אומר, טוב, תם אם נשחק פה עוד... זה uh... היה המשחק שהכי הזכיר לי, אני... תקופת קונטה ומוריניו. משחק שכאילו בשלב מסיים אני פשוט בטלפון וכאילו יודע ששום דבר לא יקרה. וגם המשחק הזה כמו המשחק שלפניו פולם היה יכול להשתנות עם גול מוקדם שהיינו שם. שם. כאילו שם. סון שם. מול פולם, אה, סולנקה מול בורנמוט, סולנקה מול אה, צ'לסי ב-3-1 עם אותה מסירה שאלעד דיבר עליה, של סון חטיפה של סר, ערד סליחה. חטיפה של שר, שאגב, זו תבנית שחוזרת על עצמה מלא השנה, מלא. אי אפשר להגיד שאין טביעת אצבע של אנג' בקבוצה. שוב, יש דברים שעובדים טוב, ויש דברים שאתה פשוט לא מצליח ליישם כבר. שם. שאלה נוספת של ארד, ששואל הרבה, מה אנחנו שמים, <laughs> מה שמים בבגט שניצל? חנן, בתור ירושלמי, מה אתה שם בחנה, בבגט שלך של, של השניצל? וואו, הפרשני צמחוני. באמת? לא נכון. זה בשניצל תירס. אז בשניצל טופו, אני שם... לא, אני שם את הדברים הקלאסיים. יש את הפרוחה, והלימון כבוש, והטחינה. איזה תזמון, לא? לשאול אותך שאלה כזאתי. איך אני אפתיע, אני גם אפתיע. אני אוכל שניצל בתנור. לא, בסדר, אבל אתה לא שם בפיתה? או בבגד? כאילו. יואב, יואב בוא תציל את השאלה הזאתי. לא, מה אתה לוקח בגט, קצת חריף, חומוס, אה, כן כרוב כבוש, לימון, אה, לימון כבוש, כרוב איך אה, קוראים לזה נו? סגול. לא לא. דבר אדום אה, אה. קוראים לזה. תלוי איפה. <laughs> אז, באמת <laughs> אני חושב שלא הבנתם את השאלה בכלל. אה אוקיי. יכול להיות. כי נראה לי, נראה לי שהוא התכוון לזה שאנחנו כאילו השניצל, אוקיי? טוטן ערופות ה... וזה, שניצל, אוקיי? אז למה לא בפיתה? זה כאילו המוטיב פה בפורט, yeah, פיתה. ועכשיו השאלה היא, לאיזה, לאיזה מרכיב מתחפש כל שחקן? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> היינו מתקיימים. ככה זה כשאתה נקרא לדגל חצי שעה לפני המשחק. כן, מה, עלית עם זריקה אמרנו. לא פרסמו את ההרכב. רגע, אני צריך לרדת. כן, כבר עברה שעה. מעניין. איזה מרכיב. אז נראה לי שהודוגי זה מלפפון חמוץ. אתה יודע מה הודוגי? הודוגי, כאילו, יש איזשהו מאכל ש... ביסומה זה כל סלום. אתה יודע מה? אני הולך על חומוס, אתה יודע למה? כי אם חומוס, אתה משאיר אותו יותר מדי זמן, הוא נהיה מגעיל. ואודוי מחזיק מחצית, כאילו מחצית שנייה הוא כבר נהיה מגעיל. אז כאילו אם אתה שם אותו יותר מדי זמן בחוץ, כבר לא, זה מקולקל. <אז> אבל נשמור את השאלה הזאת לפעם הבאה, שבועז יהיה. בטוח יהיה לו משהו, משהו להגיד. זה בפרק כבר... הבא, לא? <אז> כי אתה לא תראה אסאו <אז> טמפטון. למה? אני אראה אחרי זה. אתה רואה לא, לא, אני מקליט ורואה אחרי זה. אה, אתה משלים. כן, כן. בוא, אני מקווה שיהיה לך מה להשלים. כן, אלא אם כן, אתה אופטימי. זה תמיד המחשבה היא להסתכל או לא. להסתכל מה התוצאה, לראות מה התוצאה, ותמיד יש איתי אנשים שיודעים שאני לא רואה, וכזה עליי, וואי, מה קורה אצלך במשחק. מעניין מי הגיע לפה. כן. אם כבר בועז, אם כבר בועז, אז שי יזדי. Uh, שואל uh, במבט על הסגל שלנו, בדגש על של השחקנים הזמינים, למה אנשים מצפים? כמה השפעה יש לכך שאנחנו מוכללים בטופ 6 על מידת הציפיות מהקבוצה? אז הזכרנו את זה קצת, אני אמרתי שזה יותר uh, לכיוון של N שמדבר על הסילברוור ותואר uh, בשנה השנייה. Mm -hmm. אבל כן, אנחנו מוכללים בטופ 6, כי זה מה שככה מאוד מאוד מתייחס אל עצמו. אז כאילו אם היה איזושהי הבהרה, נגיד... Uh, Uh, הודעה של המועדון שהעונה פיננסית, כמו שקוראים לזה, אז כאילו כנראה שפחות אנשים היו, אנשים לא היו מאוכזבים כל כך. Hey, אבל שי לא צודק מה... שבקיץ הזה, עם כל ה... בוא נראה, נגיד ההורדה של הסלארי ב... בהמון, כאילו מה שחדכת שם, אתה שוב, אתה יותר קרוב לווילה, ברייטון, ניוקאסל, ו... ואחרות מאשר למי שמעליך. אני אשאל רק שאלת שי, מתי סירקין מגיע אלינו? תדאג לזה. אביב לוין, מה הצליח אצל החלאות, החרסונל בצ'לסי, עם חטא, וקבוצות כמו וילה וברייטון, שלא מצליח אצלנו? יש כאלה שיגידו המאמן, אבל אנחנו לא נגיד את המאמן. אני לא יודע גם נגיד על ברייטון, כאילו אנחנו לא יודעים לאן זה הולך עם ברייטון, הם לא באיזה תקופה, וואו. וילה גם, אין לה דעת, כאילו איך תשפיע עליה עונה בצ'מפיונס. כרגע זה לא נראה שהם, כאילו עונת צ'מפיונס ראשונה קלאסית יש להם. כן. זה ארסן שחלה מאמן האחים. זה מה שיש להם. לא היה, אבל לא המשכנו איתו. כן. וגם לא היה מוצלח במיוחד אחרי כמה מחזורים. וצ'לסי, אני חושב שזה פשוט שיש לך תקציב בלתי מוגבל, כמו, כמו צבא מתקדם במדינות uh, מערביות. אז כאילו, אתה יכול לבנות uh, הגנה, התקפה, מה שאתה רוצה. כתב"מים. זה, זה מעניין ההסתכלות הזאת, אני חייב להגיד, כי בסופו של דבר, אנחנו מסתכלים על השלוש, ארבע קבוצות האלה שהוא הזכיר, זה קצת טוטנאם של 15 שנה, כאילו, אם נודה באמת, כן? יש איזו עונה קצת יותר טובה, עונה קצת פחות טובה, עושים אירופה, עושים ואז רצים טיפה באירופה, רבע גמר, חוזרים אחורה, מקום 6 בליגה, אה, עושים עונה לא טובה באירופה, נכנסים לטופ 4, כאילו, מין משהו כזה, נדנד כזה, אה. ופתאום, כאילו, הוא מסתכל על זה ואומר, בואנה, זה נ... נחשב מוצלח. כלומר, אנחנו התרגלנו לאיזשהו סטנדרט, שהוא, שהוא כאילו באמת שם אותנו, זה מתקשר לשאלה קודמת של שי, <מאוד> ש, ששם אותנו כאילו עם הטופ 6, למרות שאנחנו, עם הטופ 5 בעצם, למרות שאנחנו לא שייכים לשם, ואנחנו כנראה קצת מעל החבורה האחרת, כן? ו, ועכשיו זה, זה, זה, זה קצת כזה צומת דרכים נראה לי, של האם אנחנו נשאב לתוך החבורה הזאת, וגם אנחנו נהיה הבלחות, כי זה מתחיל להרגיש ככה. הנה, קונטס סגר תופו, uh, אחרי זה היינו מחוץ לאירופה. מוריניו חוגג קונפרנס, uh, uh, כאילו, ואחר כך נראה, על היוסטור אנחנו עפים מהקונפרנס, uh, כן? Uh, אז כאילו, אנחנו קצת נסוגים, וזה, וזה כאילו קצת מדיג, למרות האצטדיון, למרות הדבר הזה. אבל בסופו של דבר, בגלל שהתרגענו להצלחות, אז אנחנו... נמצאים באותו, תכלס אנחנו נמצאים באותו מצב שלהם. אבל מאור, גם כשאתה אומר נסוגים, צריך לזכור שהקבוצה שבעיקרון, מתוך ה-20 קבוצות בליגה, שהיא הכי כביכול ב-level שלנו, הם צריכים להשוות את זה, מבחינת תקציבים, שחקנים, עבר וכאלה, זאת אברטון, בסדר? אז כשאתם אומרים <אח> נסוגים, תסתכלו <laughs> <שקלו> למטה. קל. כן. אני בא לי פשוט להציע את המתכון האהוב עליי, שהוא... לסלט מטבוחה עם שניצל, טופו. כן, אז הסלט, אז בעצם בסלט זה, אז הסיפור הוא קודם על המטבוחה שלא תנזול למטה, שלא נרד. ואני חושב שמשם כאילו יש רק לאן לבנות. אתה אומר צריך לחזור לבייסיק, זה מה שעבד לנו לפני, אתה עוד פעם לא תרד ומשם נתקדם. ממתי טופ סיקס כאילו אנחנו לא להיות בבוטם 3 וזה. עכשיו אנחנו קרובים. זה פעם ראשונה שאתה באמת מרגיש את ה... את התחת בוער מהתחתי. חברים, אל תשכחו לפני שאתם מדברים על engine, כל מיני דברים כאלה, לא הבטחנו הישארות עדיין. טוב, נעשה כמה שאלות מהירות. דוד שואל האם הגיע זמן גרי על בישומה. <laughs> כן, אבל גרי צריך ללכת לחלטר כבלם, מגן ימני, מגן שמאלי, ויש לו איזה עשר דקות שצריך למלא כשוער. זה, זה, זה הפשע יותר. הכי גדול, זה, זה הפשע הכי גדול בבניית הסגל ובכלים שנתנו לאנג', אוקיי? זה ה, ה, ה, כאילו מיקרו-קוסמוס של כל הבעיה, שגרי פשוט כאילו אמרנו, אוקיי, הוא ימלא את הקצת... דקות כדי להשתפשף במגן ימין, כי זה מה שהוא עשה קצת בלידס, והוא אינוורטד, והוא מזגן טורנדו, וכאילו הכל נחמד ויפה. בסוף הוא משחק מגן שמאל, הוא משחק בלם, והוא עושה הכל חוץ מלהיות קשר. כן. וזה ילד בן 18, מסכן. כן, כן, עונה ראשונה בפרמיירלי גם. שגיא בנישו, מה יקרה יותר מהר? אנג' בלשכת האבטלה, אורומרו ומיקי בבית לוינשטיין. רומרו ממש כבר שם, רגל וחצי. כן, רומרו כבר החתים גרטיס. יש לו מנוי, מנוי שם, רומרו נכנס לבית לוינשטיין, כבר כולם, אה, שלמה שלומך, הרבה זמן לא היית פה, כבר יש לו את החדר הקבוע שלו, מביאים לו מנות כזה מהצד, כבר כולם מכירים אותו. כן, עצוב. אני אולי סון, אני יכול לבדוק אם הוא שם. סון יכול להיות אולי איזה נשיא קוריאה או משהו, שמעתי שמתפרנס שם משרד. חשבתי שאתה להגיד סון יכול להיות העובד שם, עובד אפילו, אוי ואבוי, לא לא לא. דוחף אותו עם הכיסא. זה שבעה משחקים הרחקה, עזוב. כן, כמה השעיה זה? כמה קיבלתי עכשיו? אביחי, בוא נראה את השאלה שלו, זה, אוקיי, זה עוד פעם, על מתי המועדון יגיד, אה, טוב, זה מספיק? אז אה, מתי המועדון <תק> יגיד, <תק> על אנג', טוב, מספיק, ולפטר את, אה, את אנג'. אז אה, זה, לוי יגיד שהמחאה תגדל, והוא ינסה להסיט את האש, בסופו של דבר זה תמיד מה שקורה. אה, יש פה עוד על אנג', יואל שואל איזה שחקנים היינו מוכרים ברגע זה? אם היה אפשר. הוא אומר שהיה מוכר את הדוגי ואת סון. Mm. אני מקווה שאתם יושבים, כי יש לי פה רשימה מאוד ארוכה. כמו <laughs> <laughs> <laughs> להגיד שהייתי חוזר שישה חודשים אחורה ושולח את רישרלסון במטוס, סוגר את הדלת ואומר לו לדחות בסעודיה. מצניח אותו. מה, עכשיו, אני מצליח, <laughs> עכשיו אני מצניח אותו בסוריה. עכשיו. אבל ב-20 מיליון, לא ב-60. עם המורדים. ما, הוא היה אדיר שם עם המורדים, כולם התלהבו ממנו. <laughs> הוא יפתח את ה... הוא יכול להתאזרח שם, הוא היה בפנים של המדינה. זהו, ו... זה דבר ראשון. אחרי זה אפשר להתחיל. הייתי... אני חושב ר... רומרו, כאילו, אנחנו <laughs> <laughs> <laughs> לא נזכיר את זה. <laughs> <laughs> <laughs> את האמת, גם ביסומה, אני... הלו הלו, את שחקן העונה שלי. אה, ברנין שחקן העונה כרגע. שלי, אבל אני בחרתי <חק> בביסומה. כן, תפסתם אותי אה... לא מוכן. <laughs> <laughs> סון, סון זה השאלה המרכזית, כאילו אם אתה מוכר אותו, שהוא יסכים להיות, ללכת אה, צעד אחורה גם. מאני <money> וייז <-wise> וגם אה, תפקיד וייז, כאילו, אני לא בטוח שהוא מסוגל לעשות את זה. איזה <ש> מעניין? מישהו... מישהו שם עליו יותר מ... לא, רגע. כאילו, שכר. אם הוא מוכן ללכת אחורה מבחינת שכר כדי להיות על הספסל, נגיד, או להיות... Uh, לסיים את הקריירה בטוטנוע. כי לפתוח, כרגע הוא לא יכול לפתוח ב... הוא יכול, ב... כן, שיפתח. נכון, okay. כאילו, אבל בתכלס, הוא לא ביכולת שמצדיקה שהוא יפתח. כאילו, אין מישהו אחר. יש עוד מישהו שלא uh, הזכרנו שהייתם מוכרים? אולי no. דרגושין, כי הוא פשוט לא כל כך מתאים, נראה לי. או בגלל שהאח שלו לשוא... אומר שהוא צריך לי... יותר דקות. שמתם <סמתם> לב, מאז, שהאח... מאז שאמרו שהוא צריך יותר דקות, הוא מקבל מלא דקות כי כולם מבצעים סביבו. אולי הסוכן שלו זה אמא של אדביור, או מה שזה היה שם. <סע> <סע> <סע> טוב, עוד שאלה לגבי אין שחקנים, ושאלה אחרונה, טרלן עלייב, מה נסגר עם אדיסון? למה מספסלים אותו בזמן האחרון? מי רוצה לענות על לא? זה? בוא, בוא נגיד את זה ככה, בוא אני אשאל את השאלה הפוך. הוא לא יכול לענות אבל. במקומי בשישייה שעלתה מול היית מכניס אותו. אני הייתי מכניס אותו כמחליף. ברגע שברנן ירד, בוא נגיד ככה, ולא מעלה את טימו ורנר. את מה, מעלה במעלה. אותו בצד ימין? לא, הוא לא, מעלה... שולח את כולו. כן. לא. נראה לי זה היה הכי יותר הגיוני, למשל. למשל, הכנסת ורנר. אולי אפילו במחצית. גם, יכול להיות. אם ברנן היה חולה, אז אתה יכול להוציא אותו במחצית. לא, האמת שמה שקרה שם עם ברנן הוא קצת מוזר, כן. אני הייתי בתוך פציעה אתה יודע ופתאום רשום אילנס היה רשום היום אז כאילו אם אתה יודע שהוא חולה ואתה יודע שיש לך כבר עשית חילוף אחד. יש לך הגבלת פעימות וזה אז. הגבלת פעימות הזאת דפקה אותנו חזק כן. הוא היה צריך לחכות מאוד מאוחר כדי לעשות את השילופים הזאת. מדיסון תראה הם היו. מהטר טובים נגד סיטי, וזה לא... מאיה לפני ארבעה משחקים בערך. זה... זה כן מוזר למה הוא הראשון שמספסל, והוא מצדיק את זה ברוב המשחקים, ו... שלא יהיה ספק. אבל... מדיסון אה... אף פעם לא היה שחקן עקבי. בדיוק. אני חושב שזה המטוטלת של היכולת שלו, שמביאה אבל... את זה. אבל השאלה היא אם אנחנו יכולים להיות טובים בלי מדיסון. אתם מבינים את מה שמתכוון? כאילו מול סיטי היינו טובים בגלל שמדיסון היה טוב. מול מול וסטאם היית טוב בלי מדיסון. זה גם או, או, או חלף, נכון. פה, פה הוא הוחלף, נכון. אז זה, הוא היה דווקא גם סבבה במחזית הראשונה. של... הוא לא היה רע. נגד וסטאם? כן. כן, והחילוף פשוט עבד. עם, נכון. היית טוב, היית טוב, בלי מדיסון. כן. אני, אני חושב שגם... לא אומר אה... צריך לזרוק אותו, משהו כזה, אבל לא. פשוט... אני חושב כן. שצריך להכניס להם משוואה גם את כולו, כי אנחנו רואים גם איך אנחנו נראים כשכולו לא טוב. נכון. אבל אנחנו אבל לא מוכנים. לא שהוא... זה, זה, זה, זה בא ביחד, הם, הם לא ממש כאילו... כשכולו יכול להיות טוב בלי מדיסון, אבל הקבוצה לא תהיה טובה. אבל כש, כשמדיסון טוב, כולו תמיד טוב. כאילו, זה קצת כמו מה שהיה כשכולו הגיע, וה, היה לקייני מי לשחק פתאום. הם, הם צריכים שיהיה להם עם מי לשחק, כאילו אי אפשר, שחקנים צריכים שיהיה להם עם מי לשחק, כאילו השחקנים מירטים. אנחנו צריכים מספר 10 יציב. <laughs> עם הרבה דברים, כמו שדיברנו על זה. <laughs> <laughs> uh, טוב, אז סיימנו את השאלות. אגב, יש עכשיו uh, במקביל אלינו את האלסאקיקו 2.0, שאתם יודעים, <laughs> רוסטאם נגד וולפס, <laughs> אבל הרחובות <laughs> לא ישכחו את האלסאקיקו המקורי. של נונו נגד סולשה. אפשר להביא את סולשה. פנוי. תשמע, הוא עשה ארץ פתיחת עונה יותר טובה קריירה יותר טובה מסלוט, לא? לנקודות. כן. וסלוט, הבנתי שרצה להגיע אלינו ולוי לא רצה. זה גם דברים שמפורסמים עכשיו. לא הפוך? לא יודע. כן, זה היה הפוך, נראה לי. אני חושב שזה היה הפוך. אני לא יודע, אני שומע ש... הרבה שטויות, יש הרבה שטויות שרצו. אני <אז> גם זוכר שאני אמרתי ש... שסלוט לא היה מתמודד עם הלחץ ב... של מסיבות עיתונאים בטוטנאם. כן? כן. אני עדיין <אז> חושב שזה נכון. בטוטנאם הוא היה לא מצליח להתמודד בליברפול, כן? אף... אגב, אין לי מושג איך הוא מדבר אפילו, אף לא שמעתי אותו. אני פשוט לא יודע מה היה קורה לו כשהוא לא היה מצליח, ופשוט נראה לי שאנג' מאוד מחושל במסיבות עיתונאים, בניגוד להרבה מאוד מאמנים אחרים. אגב, אני חושב שהשתי ניצחונות, אם נצליח להשיג שתי ניצחונות, אז לפחות זה ייתן לנו קצת שקט, ונראה עוד פעם את הדיווחים האלה שכן, וטוטלאם תמיד גיבתה את אנג' ומינה בהצלחה שלו. כן הבעיה זה שאחרי שתי ניצחונות האלה יש לך את המשחק שאתה צריך את הניצחון השלישי. שזה יונייטד uh, בגביע. אז יש משחקים שאנחנו אמורים לנצח. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ונסיים עם המשחק מילים הזה. <laughs> <laughs> uh, טוב אז חמישי כמו שאמרנו רנג'רס אחרי זה סאופטנטון בחוץ שניהם משודרים uh, באחד מערוצי הספורט של ספורט אחד. אז מאור תודה שעלית וסחבת יותר מ-60 דקות, מעריכים את זה מאוד, אתה יכול ללכת לאבד את קרח עכשיו ולהדליף <laughs> על המועדון. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> יואב וחנן תודה גם לכם, <laughs> יאללה ביי. אלון תקשיב לפוד. <laughs>